Na, ott csak megvan a top 3-am. Tudom, úgy jöttem ide, hogy nem leszek meg, de megvan, megvan, úgyhogy... Hát, pedig már biztosan így az akkor. Ezzel fogjuk kezdeni, amikor mondod, hogy megvan a top 3 mit szólsz hozzá? Tehát ez itt tökéletes lenne. Jó, jó, figyelj! Szerintem ezt? Figyelj, akkor Jó, jó. Hát DVD extraként, csak itt az elejére lesz a a végén. Ja, ja. Még arra gondoltam egyébként, hogy lehet, hogy tartani kéne megint egy időkerethez magunkat, mert a múlt hét heti két óra az, az kényelmesebb is volt, meg sokan mm -hmm. mondták, hogy az. Igen, jobb, igen, bár igen. nem tudom, hogy fogják-e, szerintetek tartani magunkat két órában? Hát megcsináljuk. Ne légy egymáshoz. sokat beszélünk. Ja, ja. Igen, igen, tehát ez a ne meg hatalmas. Ja, igen, igen, is, de, de... de egy ugye, brit sorozat szakértő kollégát, úgyhogy csak még egyelőre nem jelentkezett fel a Skype-ra, most nem tudom, remélem, hogy azért. Már mindjárt nézem, hogy merre jön. Ja. Nem tudom igazánniból, Twitteren is írta, nekem vagy Skype-on is, de... Ja. Na most most ekkor megjött fogunk koppanni, is kacogtál. <gül> <így. Azért gül> Na várja, várja, már látok, látok vele, szerintem. Na, igen, Na, igen. Tarténik? A hók. De baszta. Sziasztok, ez itt az Epizódisták Podcast hatodik adása. Ami hatodik? a... Te hogy még mondod? számolod? Hatodik? Te még számolod? Elvileg, még tudom számolni, bár ah. egy pillanatra utána kellene. gondolni. Hányadik, miközben elkezdted mondani, de jó. jól van, szuper <gül> Igen, igen. E, és... Ugye nem is szaporítom tovább sokat a szót, mert a, a brit sorozatokról fogunk beszélni ebben az adásban, és ehhez hívtunk egy vendéget is, aki a sorozat Junkin, hát még is mondhatjuk, hogy a brit sorozatok egyik felelőse, vagy fő felelőse, ez pedig Cyclotronic, remélem a nevedet Sziasztok! jól mondom. Sziasztok! Ja, teljesen jó. De hallgatok mindenre. <gül> <gül> Oké, okay, Dalekre is? Dalekre is, igen ja. Jó, mindegy maradjunk a szájklónál. Mm. Ö, még így mielőtt belekezdenénk, gyorsan rákérdeznék, hogy ö, neked így honnan jön így a, az anglomániád, vagy van-e valami konkrét sorozat, amihez kötődik, ahonnan így nagyon elkezdtél figyelni rá, vagy inkább így fokozatosan, vagy mindig is megvolt? Konkrét sorozat? Aha. Ö, nem tudom, nekem az a kulcsa, hogy kb. az egyik első sorozat, amit ajánlottak, még így kiság legerején, az a Black Books című Aha. szitkom volt, meg hát amúgy is elég sok ilyen régi itt sitkomot néztünk itthon tévében, ugye szerintem mindenki ismeri ugye a Monty Python, Flying Circus, Mr. Bean, Fekete Weeper, Alcsengetet, Midor, tehát amúgy így a Brit Humor az így innen jött. Mm -hmm. Valamitól utána... Rémik. A... rémik, Igen, igen, rémik, ezek azért rémik nagyon réteg valami. sorozatok, nagyon réteg és, rá. Rá. és hát azután meg gyakorlatilag honnan jött, hogy a Brit sorozatokról talán a Skins volt az első, amit így ajánlottak. Amit talán hát, szerintem, igen, az, igen, az, az, az látott, volt az, az első, a az... többi előtt is ilyen Tehát hát, az azzal, az... Alatt, azzal talán, hogy azzal született meg a TOPIK, vagy az első cikkek egyike volt, amit még a No. Human találtak, neki ki, és akkor hát utána gyakorlatilag jöttek folyamatosan ezek a bűnügyi sorozatok, leginkább azt húzott be. És akkor onnan ha. talált egyre nagyobb fókusszal próbáltam arra is figyelni. Úrreg, mikor már teljesen, teljes körű tagja lettem, a az Junkinak, akkor Próbáltam azokat a réteg dolgokat lefedni, amit más nem ír. Tehát, hogy valami olyat hozzátenni az oldalhoz, ami eddig hiányzott. És ez sikerült is, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy mindannyian élvezettel olvassuk az írásaidat. Hát mert elmondtad az összegem mind a hármunkról, hogy, hogy vannak bőven ilyen hangosorozó, amiket kedvelünk. De, de igazándiból nem húz annyira hozzájuk közele szívünk, és, és kevésbé vagyunk ebben a témában otthon, mint te, tehát ezt így előzetesen szerintem nyugodtan mondhatjuk. Igen, és főleg ráadásul az angol sorozatoknál nálam legalábbis így azok a kritikusok, meg azok a azok az oldalak, amiket követek, azok is inkább amerikai tévés ö, hmm. oldalok, meg emberkék és emiatt egy csomó angol sorozatról nem is nagyon értesülök. Tehát, rengeteg rengetegszer van, hogy a, hogy a Junkie lévő kritikákon látok először olyan címeket, amikről addig nem is hallottam. hogy hát nyilván a nagy, nagy címek azok előbb-utóbb jutnak hozzám is, de így a, a kevésbé ismert sorozatok, azok, azok így kimaradnának különben. Egy -e? van egy... Bocsás, Bocsás, mondját, ezzel, mondját, jó, Csak egyébként az, az érdekes, hogy nagyon sok ilyet már az olvasóknak köszönhetünk, tehát hogy akik hát. írtak a brit sorozatokra. Mert, mert ez egy nagyon nagy hiányosság egyébként, hogy a, nincs egy olyan összefogó blog, vagy valami, ami a brit sorozatokkal foglalkozna. Jól vannak ilyen bejáratott oldalak, ahol általában, hogyha van valami premier, főleg a BBC-n, vagy a Csenőforon, akkor azokról írnak kritikákat. De ilyen rétegebb brit sorozatokat nagyon sokszor egyébként olvasók találnak meg. Tehát, hogyha most valaki meg nyitja azt az anglia csap témakört, akkor szerintem az utolsó 20-nak a fele az vendégkéd de sok ilyenről talál. Igen. Nagyjából hozzátenni, hogy valamilyen szinten én kedvelem is, ezt a fajta, hogy az olvasók, a kommentelők által fedezi fel az ember, mert úgy az amerikai sorozatokkal, hogy már előre már, amikor a forratókönyv berendelés, amikor pilot van, akkor az ember már értesúrú, foglalkozik vele egyrészt a blog miatt, másrészt az érdeklődési kör miatt. Ez az angol sorozatok kapcsán kevésbé, van, hogy te is mondtad, ilyen összefoglaló oldalakon lehet kutakodni, és úgymond kis túlzással persze, főleg az ismeretlen darabok meglepetésként érik az embert, és volna ennek megvan jótékony hatás, hogy nem az a rákészülsz, na most akkor megvannak levárásaid is, hogy, hogy milyen legyen, hanem úgy üsz le, hogy tulajdonképpen egy nincsen előre sejtésed, legalábbis minimális, hogy mi fog rád válni. Úgyhogy ennek megvan szerintem jótékony hatása. Akkor te hm. azt mondod, hogy a britek sorozatok sikerének van egy pici ö, pszichológiai hatása is? Ilyen szempontból? hogy egy, Igen, abszolút. Ez egy, ez egy kevésbé szem előtt lévő és emiatt ö, egyre sikeresebbek idehaza is például? Vélemény szerint igen, mert van egyfajta ilyen perverzió is az embere, most ezt be téve, hogy, hogy amit kevésbé ismernek, hogy kevés van a közül, már csak azért is próbáljuk azt nyomni, már csak azért is próbálok abban nem is az, hogy kitűnni, de hogyha én azt kedvelem adott réteg sorozatokat, más kevésbé, tehát van az emberi szének egyfajta ilyen, de nem mindenkire van a szó, persze beállítottsága is, és szerintem emiatt is, emiatt, sok ok közül, majd szerintem mindegyikre kitérünk majd, lehetnek népszerűek itthon is, és egyre népszerűbbek, mert például a robot, amit szájkolja, amit tett az Anglia lecsap, neked is köszönhetően, főleg neked köszönhetően, egyre, egyre több cikk meg, és egyre több a komment is, tehát én gyorsan mi a podcast előtt. Elképesztő, hogy a komment számok is hogyan növekedtek az évek során, ez mindenki egy pozitív, hogy nem csak Amerikát koncentrálnak az Anglia nagyon szépen betört itthon is, és azért lehet mondani Ausrián meg Kanadai sorozatokat, majd talán majd egy másik podcast azokat is ki tudjuk beszélni. Jó, hát köszönjük minden esetről, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor vágjunk is bele így az első rovatunkba, hogy ez a hét epizódja rovat, és Pont Cyclo javaslatára House of Cards-nak az eredeti angol 1990-es, minisorozat pilot epizódját választottuk bevizsgálásra, értelemszerűen az aktualitása miatt, hiszen még nem olyan régen, talán még viszonylag élénken él az emlékezetünkben az amerikai Netflixes verziónak a, a mind a pilotja, mind az egész sorozat, és ilyen szempontból kifejezetten érdekesnek tűnt az a kísérlet, hogy akkor összehasonlítsuk a kettőt. Uh, úgyhogy vágjunk is bele, ugye uh, House of Cards 1990, ugye a legnagyobb különbség, hogy értem szerint ez Londonban játszódik. Uh, Basszus! Bízom? Hát. akkor most már értem! Így <laughs> már minden, már minden világos. <laughs> Ah, ne tudjátok, meg mennyit gondolkodtam ezt. Téged is zavartak a kocsik, hogy rossz volt a Igen, <gül> igen, egyszerűen őrület. Feleség vezette az autót jobbról. Mi, mi történik, emberek? E ezt elhatárolódunk kollégánktól. Szóval, <gül> <gül> folytassuk. <meg gül> mi volt a, a, ugye, a véleményetek az első rész megnézése után? Mennyire hasonlította az amerikaihoz, amit ugye azt hiszem, hogy mindennyikünk először látott? Igen. igen. Igen. Hát ö, más volt. Sziasztok, én Brúzsi vagyok, vagyok. Igen. igen, igen, a bemutatkozást Nem baj, megejtjük így. Szóval ö, teljesen más volt. Főleg azért is, mert nyilván ö, föl lehetett ismerni azokat a karaktereket, akiket már az amerikainak köszönhetően egy egész évadon keresztül láttunk, de teljesen más volt a tempó, másra helyezték a hangsúlyt a, a pilot epizódban, ugye azt kell, ami engem legjobban meglepett, hogy az egész nem mit tudom én a beavatásnál, vagy ahogy kezdődik a kormány, hanem már a választás előtt elkezdődik, és utána lényegében a, mit én, egy húsz, tehát körülbelül az egy harmada, így a választás éjszakáján zajlik, amikor azért fölhelyezik a saktáblára a figurákat, hmm. és utána iszonyatosan begyorsult, tehát utána hmm. maradék 40 percben, mert mit tudom én, vagy három vagy négy hónapnak az eseményeit láttuk. Abszolút igen, sokkal pörgősebb. Sokkal, de sokkal pörgősebb. A, Most ez, és ez a ez ez pörgőség, ez mi? bejött, csak... Bocsánat, hogy kérdezek. Igazából bejönni, bejött, csak nagyon nehezen tudtam ilyen szempontból követni, de mm -hmm. ennek szerintem az is az oka, hogy ö, egy teljesen másfajta ö, politikai rendszert, jogi rendszert kell, kellett megismernem, és, és, és kevésbé ismerik azért, mint az amerikai. Pontosan, pontosan, Néha. és mellette ugye azért dobáloztak a nevekkel, meg a lordokkal, meg a, <gül> meg a különböző izézi címekkel. címekkel. Nem, hogy címek annyira nem voltak szerintem, de, mm. de, de itt hát emiatt ö, nagyon oda kellett figyelni. Tehát a tempójával igazából nem volt gondom, csak meglepett, hogy ez ennyire pörgött. Uh -huh. Többje? Egyébként engem is, engem is meglepett a sorozat, de más szempontból, tehát én meg voltam róla győződve, hogy ez a, az amerikai verziónak a saját ötlete, a negyedik falnak a megtörése, uh -huh. a kamerába beszélés, és, és uh -huh. nem vártam ezt egy 90-es években, Igen. sőt uh -huh. 90-ben gyártott brit sorozatról, és az se, hogy gyakorlatilag ugyanazok a problémák uh, fordulnak elő, tehát most nem tudom, hogy mennyire spoiler, ha egy kicsit spoiler, akkor Szentem most jelkeztetek, hogy uh, van egy olyan mellékkarakter, akinek például kokai függősége van, és nem. nem gondoltam, hogy az is, hogy teljesen ugyanezen a szinten fordul elő. Tehát 2013-ban, amerikai környezetben egy kokai függőség, azt még azt mondom, hogy azt még úgy meg tudja az ember. Tehát a Briteknél az egy kicsit az egy konzervatívabb dolog, ráadásul azt is megnéztem, hogy 90-ben ez, pont Margaret Thatcher elnöksége után játszódik, jelen időben is, és hát két nappal a konzervatív párt elnök választását le a tévében a sagazatot. szóval volt egyfajta aktualitás, amikor Aha. a nézők ezt nézték, szóval ez biztos, hogy üthetett, ráadásul BB szint, ami egy állami adó. Persze, hát, Aztán hogy... sokkal provokatívabb lehetett annak idején, vagy sokkal meghökkentőbb. Ugye említetted már, Thatcher-t, szerintem azt elárolhatjuk a pályalot is, tőle, hogy Margaret Thatcher-rel kezdődik időzelbe téve, hiszen az ő ö, ö, arcképét nézi a, a főszerepünk, mert Francis, ö, az innen már megnyerte engem magának a pálylot. Na jó, most a politikai hovatartásra függetlenül és ez persze csak poén volt, ő engem is ez döbbentette, mint silo hogy a negyedik fal nem lássai, én is voltam azzal tisztelni, én is úgy gondoltam, hogy a Netflix sorozata alkalmazta ezt, és, és nem vették át a, a, az angol eredetitől, és, és ezt nagyon jó módszernek tartottam, mind az amerikai, mind az angol változatnál, mert így a karaktertől, itt tudták közelebb hozni hozzánk és, és bemutatni, és valószínűleg ez egy gyors tempó, és annak volt köszönhető, hogy tulajdonképpen sokkal könnyebben tudtuk, nem is azonosulni vele, de megérteni, mik az ő álláspontja, és nem kellett erre külön időt szánni. De szerintem az elég sok hasonlóság volt, említetted ugye a kokainos képviselőt, akit hasonlóképpen kihasznál, sőt, elhangzik, ugye az a szerintem eléggé House of Cards egyik legismertebb mondatának is mondható, I want your absolute unquestioning loyalty. Ez is egy egyben átvették, de ugyanígy a, a fiatal, csinos, intelligens, riporternő, ugyanígy a feleség, akiben maximálisan megbízik, a beosztottja, ugye, úgymond az első embere, érdekes módon a, a főszereplének a hangsúlyozása is, és nagyon jól ö, ö, átvetít, átvihető az amerikai változásra, és a mellékszereplők is hasonlóak problémák is. Ö, úgyhogy ö, ami, amiben más volt az, hogy valóban egy egy gyorsabban halad a történet, kidolgozatlanabbnak tartom egyelőre a karaktereket a, a főszereplőn kívül, de itt, itt bejátszik azt, hogy tényleg négy részes minisorozatról van szó, és előre nem jut nem elég idő mindenkire, és nem is láttuk ugye, a következő három rész, de ha jól van, a House of Cards pályolatjában azért én karakterezőszer szempontjából erősebbnek tartottam. Főleg, és, főleg a feleség igen, szempontjából, tehát nekem a, feles, igen, a feleség van, volt iszonyatosan nagyon Luffy most ebben a pályolatban, hmm. Én mint egy, mint egy kötelező kelléknek éreztem, aztán ami lehet, hogy a következő három rész alatt, alatt megváltozna a véleményem. De, a, feleség, a feleség, bocsánat, hogy. Igen. Ja, hogy a feleség az eredetiben abból a szempontból érdekesebb, hogy legalábbis most nem néztem újra az amerikai pályátot, csak beletekertem, De hogy ugye amikor Francis vagy Frank hazaviszi a, a rossz hírt, akkor utána. Emlékeim szerint az amerikaiban inkább saját döntés az, hogy bosszú hadjáradba kezd. Így, igen, Itt igen, pedig igen. nagyon egyértelműen egy ilyen Lady megbet jellegű van hát, a feleség, és gyakorlatilag ő beszéli rá, vagy ő ülteti el a fejében azt, hogy ezt nem hagyhatja ez annyiban. Ezzel, ezzel előtted az egyik ilyen véleménypontomat, vélemény ami, amit akartam, Sőt, hogy... Sőt, hát ezen kívül hogy... nincs is nagyon karakterjegye a feleségnek. Igen. igen. Tehát hát, hát, hát, hát, hát, hát, csak egy egy teljesen a is ad neki, igen valami én az amerikai jobban kiemelni őt, hiszen elég komoly mozgatúrgója a, a történéseknek. De mondom, mi ezt úgy mondjuk, hogy a Pilotot láttuk mindössze. Akkor hogyha már, ha már itt tartunk, fogjátok folytatni? Mm, nem tudom, engem egyébként meglepő módon nekem jobban tetszett, mint vártam. Tehát nekem a House az eleve az éve egyik újonca volt, én nagyon szerettem. Úgyhogy emiatt magasan is volt a réc, meg hát egy modernebb dolog, de azt, hogy most folytatom el, azt nem tudom, de hát pontosan ez a nagy csapda a bridge sorozatoknál, hogyha bepróbálsz valamit, azt mondod, hogy négy részes és most már volt, vagy oda a maradék Mert Meg vagy a 25%-ával. Hát nagyon sokat. sokat ezért nézel végig, ami egyébként középszerűbb, mondjuk. <haz> ez ez nem jó, Nem az érdek. Én valószínűleg nem, nem fogom folytatni. Nem azért, mert nem tetszett, teljesen korrekt volt, Félek, azt nézzük, hogy 25 évvel ezelőtt, és most kor, persze most nem negatív értelembe akarom mondani, de... de, de, de, de, de, de Érződik rajta. Não. Érződik azért rajta, szerintem ez még orosodik már. Kicsit így, van. Ezt, ezt így, így van. van. Főleg egyébként vizuálisan látszik, tehát vizuálisan hmm. nagyon nagyobb különbség Kolakodom egy kicsit az eredetét A kamera beállításokkal is nem tudjuk kiszólnak, túlközeliek a beállításokkal. Igen, nagyon közeliek az arcok. Purcsa, és jel. hát hogy van egy-két, ugye, ugye szuper van rengeteg, meg egy-két ilyen kép és ott, ott van egy-két, volt egy pár ilyen képi metafora, mint amikor a, a, a parlament előtt a patkány, igen, tehát ez ott jaj, úgy, jaj. A, <síns> nagyon bele a képünkbe. <síns> És hát nyilván a Finchernek a kézjegye azért elég erősen megmutatkozott az amerikai pályán. Igen, hát ott Annak kapcsán két Mara is mesélte egy ilyen Hollywood riporteres, azt a beszélgetés során, hogy az az egy kommentje volt, miután bekasztingolták a szereplőt, hogy Fincher mondta neki, hogy nem mosolyoghatsz. Tehát Fincher körülbelül mindenkinek megtiltott, hogy használja az arcmimikáját, mert ő szerinte a cínészek hajlamosak arra, hogy szemöldökemelgetésekkel, emelgetésekkel, gimaszokkal arcjátékban túl hozzanak egy szereplőt. Tehát ha, ha megfigyeled a házsokkárcot, mindenkinek le van fagyva teljesen az arca. Igen. Igen. Igen. Tehát emiatt is hat természetesebbnek. Meg hát ugye emiatt van a két főszereplő között is szerintem a különbség. Na erre akartam ja, pont rákérdezni, hogy nálatok ilyen Richardson vagy Kevin Spacey? Hát ezt nem uh -huh. tudom megmondani. <gül> <gül> <Annyira> keves, <gül> <gül> vagy akkor melyik, nyira keves, Annyira keveset láttam Richardsonból, hogy ez alapján nem tudnék dönteni. Nagyon jó egyébként, <gül> Igen, ah, ahogy, ahogy csinálja. De hát Spaceyhez Spacey -hát hasonlítunk, ő, a, ő az etalon mérték jelen pillanatban, tehát nem, nem tudnám megmondani, hogy jobb e vagy nem. Ám, azért Spacey felé hajlik, de, de Richardson is nagyon meggyőző volt, úgyhogy, és amit említettetek, valóban feltűnő volt, jóval többet mosolygott, főleg a nézők felé volt, ez bár ugye a riporternő esetében is megfigyelhettük. Ö, azért, azért én space re szavazok, de be szerepet az is, hogy csak egy rész alapján fogok ítélni, míg az amerikai változat azért 13 volt ott. Bár hozzáteszem a House of Cards, az amerikai változóra beszélek, legjobb, a nem Spacey volt. <gül> Ugye Corey Stoll, aki, aki szerintem elvitte a showt, úgymond Spacey elől, és ez nem Spacey nek a hibája volt, egész egyszerűen szerep volt én, ami, ami, ami ezt aminek köszönhetően kihozhatta ezt. Itt, itt mondjuk visszatérem a két sorozat közti összehasonlításra, Koristóna a Kori Stoll karakter, ugye a kokainfüggő képviselő, akit meg tud zsarolni, Francis, és ugye Francis az amerikai és az angol változó a keresztnével van, hát szintén kevésbé kidolgozott, és én úgy érzem, hogy maga a sem alkalmas, hogyha esetleg a következő három részben kicsit nevelik is a játék idejét, valamint megpróbálni komolyabb szerepet adni, illetve írni, nem hiszem, hogy képes hasonló alakításra, mint amit stollet olyan hát, mm -hmm. mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy pont belefutottam egy ilyen interjúba, ahol Corristo elmondta, hogy ő eredetileg ugye ugyanerre a karakterrel castingolták be, amit láttunk a brit sorozatban is, mm. viszont ahová elvitték az ő karakterét az amerikai verzióban, az abszolút egy nem tervezett vonal volt. Tehát az íróknak annyira megtetszett az ő játéka, hogy gyakorlatilag ráírták azt, hogy belőle akarnak jelöltet csinálni, vagy hogy őt elindítani egy politikai úton. Tehát ő eredetileg egy barek lett volna, Aha. ami ilyen és Tehát szerintem ez egy jó volt kvázi az eredetileg? Igen, igen, igen. igen. Hm. Ezt jó tudni. Nem, Nem, ez valóban. Ez igen. egy kicsit másképp így <laughs> akar az ember ez a kérdéshez. Igen. Ja csak egy picit visszaugorva érdekes módon nekem ö, talán egy picit pont a, hogy az ellen ö, pólust örülsítsem az Ian Richardson alakítást tetszett jobban ö, érdekes módon, mert ö, valahogy nára éreztem azt, hogy, hogy rettenetesen élvezi a szarkavarást tehát a, a, a Spacey nekem néha picit olyan unott fá, fásult, fásultnak tűnt és és a a a Richardsonnak pont ezekkel a, a mosolyokkal amit ugye száklóta is mondta hogy a, az amerikaiban lelettek ö, tiltva tehát valahogy úgy éreztem, hogy sokkal, nem is azt mondom, hogy karizmatikusabb, de, de hogy azt a féle ilyen jágó figurát, ami, nek a típusába beleillik, a, és ami nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy ezekkel a kikacsintásokkal mutassa, hogy, hogy azért itt Lubiczkol ebben, ebben a politikai mocsárban, ahol mindenkit kijállzhat ellen, és legalábbis itt ebben az egy részben egy picit szórakoztatóbb volt nekem a, a, az angol verzió. Kettő per kettő, akkor most már csak elmondom. Úgy éreztem magam, miközben néztem egyébként, és ennek volt bizonyos képi, meg, meg, meg világteremtői hatása is, meg nyilván színészi hatása is, de úgy néztem, úgy éreztem magam, hogy egy modern környezetben játszódó Shakespeare drámát néznék. Hmm. És ezt, a, hogy, most, hogy már az előbb dezdemona, most meg Jágot ez így nagyon fura volt nekem. De Rikent szerintem pont ez adja a varázsát. Tehát mindkettő karakter egy kicsit ilyen makiavel jellegű, hogyha Igen. Ha úgy nézed, de Persze. Richard Zoné egy kicsit ilyen ijesztő, böldögi, uh -huh. és egy egyértelmű. Tehát róla tudod, hogy gonosz, biztos, biztos, az biztos az az az az a gonosz ő félelmetesebb, és sejtelmesebb, ködösebb. Tehát nekem a Shakespeare-drámák nem is jutottak eszembe, de az első gondotom az volt, hogy úristen, ez a Game of Thrones van ennyire tökéletes. Mert milyen karakternek? Ezt mindig kell a srácot. Egyébként egy egy egy Richard, ez a Charles Dance re ugye a, a t Nekem is onnan jön. Ami egy másik kiccesebb párhuzam, amit egyrészt nézése közben vett, ö, fedeztem fel, hogy a, ugye a miniszterelnök, akit, akit megpróbált önkretenni, az meg a medgyesire emléke. <laughs> és tényleg? Most már a politikai felhangtól sem. Mentes a műsorunk szuper. <laughs> Még valaki ismerős valakit felfedezett a részben? <laughs> riporternőt el, riport esetleg, az újságíróhölgyet, nem? nem? Nem, de a podcast mint láttam volna. Jók vagyunk, jók Igen, igen, Ismét kezdel menni a műsorra a Kacsa Történet című legutóbbi epizódisták uh, podcast uh, irányában, de nem baj, azt nem sikerül soha alul de annak szeretném. sikere volt, tehát a, Na szavaz, sikere volt, a szavazók így a, a Thresh műsorra szavazta, Mindenképpen, úgy, hogy... bele vinni szerintem az adás még a mai nap folyamán. Jó Viszont arra kíváncsi lennék, és már csak ezért is lehet, hogy majd egyszer folytatom az angol verziót, hogy ugye itt a, a négyrészes részes alapminisorozat után van egy Took Hildo King címet viselő másik négyrészes folytatás, tehát hogy egy úgymond második felvonása a sztorinak. Sőt, van egy és így kíván, kíváncsi vagyok, hogy vajon úgy oszlik-e meg, hogy, hogy az amerikai első évad volt az első négy rész, és a második évad ez a Tuk King, vagy, vagy teljesen errós. Annyit tudok mondani, hogy nem. Tehát, Nem, szerint, szerintem, amennyire én tudom, az amerikai sorozat még nincs ott, ahová ha. a négy rész alatt eljutott a brit. Nincs, uh -huh. nincs ezt, ezt én is yeah. tudom, mert annak idején, amikor ö, ment az amerikai, én nagyjából hogy megnézegettem, ugye itt azt kell tudni, hogy ö, ezek Mindaz, tehát maga az angol sorozat is egy könyv alapján készült, Michael Dobbsnak a regénye alapján, és utána ő írt hozzá még két másik folytatás, amiből ugye a második volt ez a the, To Play The King, és végül a harmadik, ugye amiből szintén készült egy minisorozat a The Final Cut cimmel. Hmm. Tehát lényegében egy trilógiaként működik most ez a, a Brit House of Cards egy, egy minisorozat trilógiaként, és, és azt tudom, hogy a... tehát nagyjából tudom, hogy a három köthetnek mi a fő alaphangja. Tehát ugye, még az első eleje, ugye, ami szerintem egyértelmű, a House of Cards amerikai évad alapján és meg a pályat alapján és a francis a felemelkedését mutatja be, akkor a klasszikus trilógiák szabályaik szerint itt hogy hogy zajlik a tövet, vagy hogy zajlik a folytatás. Igen. Ja. Na, és akkor még egy utolsó záró kérdést, hogy, hogy ugye egy igazi, itt, a, itt az elemzésünket egy, ugye a lényegre tapintva, egy igazán mély észrevétellel végezzük. Két vagy Susanna Harker? Mara. Két kétmara, Két marav jó. <gül> jó, <gül> akkor mantúrás óta, óta imádom a <gül> Jól Jó, Oké. Okay. No, de egyébként ajánljuk megtekintető, csak azoknak ajánljuk, akik az amerikaiit is látták, vagy azt mondjuk, hogy ezzel is lehet kezdeni. Sőt, szerintem annak ellenére, hogy láttam az amerikai is tetszett. Pontosan, én nekem sem volt bele. Teljesen korrekt darab, így van. Tehát az beszéltük, ugye. Ezért több mint 25 éves sorozat, erre mindenki készül fel, de, de hogyha ezt a tényezőt nem veszük, akkor egy kifejezetten minőségi, és hát azért nem hiába halmosszák el különböző bafta és is, is hasonlók, abszolút megérdelmi alakítások terén is, forratókönyv is szuper, hangulatilag, és azt mondom, az atmoszférát is remekül megteremtették, úgyhogy mindenképpen ajánlom én is megtekintésre. No, hát ez akkor is zárhatjuk szerintem a hét epizód és akkor rátértünk a fő témára, ami ugye a Bridge sorozatok és lőddel, lőddel, a, a csak hogy nehogy kimaradjon tudod, a mondat. Nem, mond, nem, mond, nem, azt nem, most nem, azt nem, most nem ez nem most fogad, nem. van egy bizonyos mondat, hmm. amit amúgy is valószínűleg nem árt már nyugdíjazni. De... Mi? Az azért... Az az még az nem, nem az van, Ne, ne, csak most, csak most erre, igen, igen. Csak de, most de, erre az adásra nyaralni küldjük, nem, nem nyugdíjazzuk. Mm -hmm. Aminek ugye gyakorlatilag az a lényege, hogy most uh, pozitívan állunk hozzá a brit sorozatokhoz, és a jókat keressük benne. És... ez ezt a három oldalt, amit eddig írtam. Köszönöm előtte És akkor pár is vonatkozik az első kérdésem, hogyha hogy mi, hogyha csak egy dolgot mond, mondhatnátok, vagy amint először eszetekbe jut, hogy miért szeretjük az angol sorozatokat, miért fordulunk hozzájuk, miben nyújtanak más, mint, a, mint az amerikai testvéreik. Tehát, hogyha ha van esetleg egy olyan dolog akár a magukkal, a, a, a témafelvetésükkel, vagy a a, háttér, tehát a készítésükkel kapcsolatban, de hogy ha, ha csak egy dolgot kéne mondani, akkor mi lenne az, amiért az angol sorozatokat szeretjük. Egyetlen egy dolog, akkor én azt mondom, hogy az atmoszféra. Uh -huh. Tehát ez van, aki nem, van, működik, van, nem működik, de értem szerint, hogyha most azokról beszélek, amelyik tetszett és szerintem működött, akkor azoknál egyértelműen az atmoszféra adta azt a túszt vagy másságot, ami egyedivé tette. Így van, más millióbe játszódik annyira amerikai sorozatokon szocializálottunk, hogy, hogy majdnem hazainak érezzük, majd majdnem magunknak valljuk azt a fajta közeget, amit látunk, az amerikai sorozatokat. Hát vannak persze kivételek, mondjuk a tremét lehetne mondani, de, de számunkra, és most általánosítok persze, teljesen más, más közeget tudunk megismerni, kevesebb merítkeztünk meg benne, Keves, ugye egyrészt kevés, kevesebb angol sorozat jut el hozzánk, mint amerikai, eleve kevesebb is készül valamivel más másrészt kevesebb epizódszámban, és ez adja azt a teljesen más hangulatát, atmoszfújéráját, ami, ami úgy gondolom, hogy, hogy nem nagyon tudjuk másra helyettesíteni, és hogy Szájtot első mondta, valamikor ez teljesen jól működik. Uh, Abban az esetben viszont, amikor csak az atmoszféra van, és azt erőltetik rá a nézőre, és ezen kívül nem, nem tud másban erősnek lenni, akkor viszont ez kevésnek bizonyul. Számos olyan bridge van, ami, ami, ami nála mit bukott meg, hogy az atmoszféra elvittem, mondjuk a, a pilotot, vagy a pilotot nem is nagyon mondhatjuk angolcsolatot, hogy az első rész, másik rész, azt mondtam, hogy nem, nekem ez kevés. Vagy jött esetben egy vagy két évad után kidurrant úgymond az a lufi, mert, mert nem éreztem azt, hogy több lenne benne. De hogyha emellett, az atmoszféra mellett még a karakterek is a helyükön vannak, jól kezelik őket, akkor, akkor szerintem egy nagyon szuper egyveleg jöhet létre. És ezért is szerethetjük a British-sorikat. És még én annyit hozzátennék az elmúlt kettőhöz, amivel természetesen teljesen egyetértek, egyet hogy ö, teljesen más eszközöket, ö, filmes eszközöket alkalmaznak, me, jobban, tehát merészebbek mint mondjuk, nyilván most a Network TV-hez tudom hasonlítani. Ne, így van, így van. Hát az amerikai Network tv -k. Most, hogyha éppen így belegondolok, hogy nekem a két legkedvencebb, nincs ilyen szó, két kedvenc... Most már van. Most már van. Két kedvenc angol-brit sorozatom közül mind a kettő használt egy, egy olyan ö, trükköt, egy olyan készítői megoldást, ami kimondottan Egyediséget kölcsönözött az egésznek, uh -huh. és innentől kezdve jobban megragadta az inz figyelmemet is, az egyediségemet, és könnyebben a szívemhez tudott nőni. Most itt az egyiket már említettük, ez a negyedik falas lebomlás rész. Én ezzel emlékeim szerint életemben legelőször a Hustle című sorozatban találkoztam ami szintén előszeretettel alkalmazta ugyan ezt a technikát, sőt, ott még, ugye, még szórakoztak is vele, főleg a későbbi részekben, hogy ott már időmegállítástól kezdve minden volt. Ö, hmm. Tehát, hogy tényleg úgy érez, tehát egyre jobban úgy érez az ember, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ilyet ő még nem látott. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mernek új, újítani. Hmm. Még akkor is, hogyha az a konzervatívabbnak számító BBC-n zajlik az... A, az hmm. Viszont a kulcsmondat több is volt, de ami az én figyelmet különösen megragadta, hogy tényleg a, a, az amerikai országos televíziókhoz viszonyítva, és itt is azért, mondjuk a BBC-t itt a bbc is olyan sorozatokat, épp a cards ot említettük, hogy ennyire kényes témakört dolgoztak fel, hogy ahhoz képest, hogy az amerikai országos sorozatok, tényleg nagyon kevés itt a halibát lehetne mondani, hogy olyan megoldásot alkalmaznak, ami úgymond túlmegy azon a bizonyos határon, ami, ami, ami, amihez hozzászoktunk, viszont ahhoz képest, hogy ott mit engednek meg, az angolországos tévéken sokkal bátrabbak. Sőt. Tehát ez, ez a viszonyítási alap, ez, ez abszolút ők. Sőt, hogyha már említettük a hustle ugye, ami kimondottan egy ilyen svindlerekről szóló sorozatról van szó, ö, ugye egy hasonló sorozat elindult annak idején Amerikában is a Leverage címmel, mm. amire nem, nem is Network TV, hanem Basic Kábelen, mm és hmm. még ott sem mertek annyira, tehát még, hát, a, még a az, az, az olyan, ezt, hogy Hát jó, de akkor is ez az, az, az nem network a INT. És, és mégis ott volt az a, az a felhangja a leverage-nek, hogy hát akkor most a nagy gonosz multik ellen, akik hmm. kizsákmányolják a, az egyszerű embert, és akkor most Hoodként szintén meglop, meglopjuk őket, utána szétosztjuk a pénzt azoknak, akikkel, akik meg kell. Tehát ezt a felállást összehasonlítod a azzal, hogy négy öt Swindler a BBC-n, főműsörödőben mm. embereket rabol ki csak azért, hogy ő gazdagabb legyen, abszolút -e meglepő ez a meglepő. De egyébként ez, szerintem ez annak is köszönhető, hogy teljesen más rendszerben dolgoznak a készítők, a briteknél meg az amerikaiaknál, tehát oké, okay, nem teljesen egy egzakt uh, forrás, de az Epizód című sorozatot láttátok esetleg? Az első két rész az, az elég, ott ebben külön poént is csinálnak. Hogy ugye van egy pafta nyertes komédiája az írópárosnak, átkerülnek Amerikába, és akkor rögtön leszólnak köntről, hogy akkor kicseréljük a főszereplőt, kicseréljük a történetet, akkor szígunk be szerelmi szálat meg ilyesmit. Tehát ez szerintem már csak az alacsony epizód miatt, mert ez a másik, ami szerintem a brit sorozatok sajátja, hogy egy 4-6 epizódos sorozatot, van egy alkotói ötlet, azt engedik végig Aztán uh -huh. utána, ha van nézettsége, akkor köszönjük szépen, a következő évre is, ha nincs, akkor ennyi, és így elköszönnek tőle. Tehát nincs, nincs benne az a nagy verseny, egy, főleg egy BBC sorozat esetében, mint, mint mondjuk network adó, hogy most valamit, valamit húzni kell, mert be kell nyomni a másik két csatornát vagy háromat. Igen, és ez, ez mondjuk egy nagyon jó pont, hogy ez a nincs nagy verseny, ugye főleg annyira nincsen nagy verseny, hogy nincsen meg az a, a brit tévék nagy szeptemberben kezdődik az évad. Mm. Ott mm. Be, van, be vannak osztva egész évben, akármikor premier egy, egy újonc egy sorozat, a hat részt letudja jó esetben hat hét alatt, rosszabb esetben három, és utána annyi, és utána egy év múlva találkozunk, tehát, és jön a következő megmérettetés. Tehát nincsen meg ez, hogy akkor most egyszer szeptemberben egy hét alatt mindenki egy másnak amilyen van. Aztán uh -huh. a legerősebb majd valahogy föltápázkodik a többi meg. Sőt, majd. hát konkrétan kell mondani olyan miniszorozatot is, hogy például a és olyan volt, hogy hétvétől csütörttekig. Ki... Na, az is egy. Hogy... Az is gyorsan eltartak. Tehát... Kellemes. Hát hogy ezen a héten toppojt tudtok nézni. Aha. Aki akkor jönte. Önnek is meg van az előnye. Ja. ja. Igen. Lényen érdekesek én... kapcsán ugye többször szóba kerültek már az epizód számok, nem tudom, hogy ti milyen véleménnyel vagytok, én, én kevésbé érzem ezt jó megoldásnak, ugye többször említettük, hogy ez a az 22 részes modell az idejét múlt, és érzik is ezt az amerikai országos csatornák, ez másik téma persze, míg a Basic Amerikában ugye főleg 10-13 között dolgozik, ez személy az angol 3 háromtól, hat, esetleg nyolc rész, de akkor tényleg a ritkaság számba megy, én őszintén megvallom, sok esetben érzem kevésnek. Többször éreztem úgy, akár a Luther másik év oda kapcsán, de még a chárlokot is említhetném, hogy, hogy kisé összecsapott étem miatt főle a karakterizáció is, és nagyon szép évet tudnának beteljesíteni, de, de, de éppen miatt, mert túl sok mindent kell belesúfolni abban három-négy öt epizódba éppen miatt nem sikerül. Még egyszer mondom, nem mindig te lehet ezt mondani, de én amikor azt mondom, hogy 3, 4, 5, 6 rész egy adott tévad, én ezt az esetek 80 szájva kevésnek érzem, de az House of Cards is igaz volt, hogy túl sok mindent akartak rövid idő alatt belezsúfolni a történetbe. Én ez érdekes, ez, ez a ben nekem is egy elég vegyes a, a véleményem ezzel a kapcsolatban, mert, mert elméletileg ugye, ha három, négy, 5 hat epizódos egy évad, akkor, akkor sokkal ö, jobban föl lehet építeni a cselekményt mint a történetet. Ugye a, a, az amerikai, vagy a ugye a 20-22 részes modellben, de még a, a kábeles 10-13 részesnél is ö, a sorozatoknak át Általában, most ez nagy, nagyon nagy általánosítás lesz, de nem feltétlenül a, a cselekményépítés az előnye, hanem az, vagy a, vagy a, amiben a legjobbak, hanem a, a karakterépítés. Igen, Tehát igen. Nyilván több lesz az üres járat, többször kell rögtönözni. Hosszabb kifutású, főleg, hogyha van valami végcél, amit el kell érni, akkor ugye az mindig kérdés az amerikai sorozatoknál, hogy mikor kezdjük el érezni azt, hogy rétes nyújtanak és elvileg az angol sorozatoknál megvan az az előny, hogy megvan, hogy mondjuk 5-6 rész, és akkor az alatt legalább egy évet le tudnak zárni. Mm. De érdekes módon tényleg sokszor, amiatt, amit te is mondasz, Doni, hogy, hogy nagyon sok, pont nagyon sok mindent kell belezsúfolni ebbe a pár részbe, emiatt ugyanúgy megvannak benne ezek a, ezek a lyukak és, és kapkodós részek. Nekem például Luthernek pont az első év agya jutott eszembe, ahol, ahol ugye az utolsó két részben egy olyan konfliktust robbantanak ki, ami, ami érzésem szerint nem volt kellően felépítve, és ugyan ennek ellenére is nagyon élveztem, és, és nagyon hatásos volt a, a gyakorlatilag a finálé, mert most a, nem csak a konkrét finálé epizód, hanem az egész első évadnak a betetőzése, de, de mégis úgy éreztem, hogy ha, ha több rész alatt lehetett volna felépíteni azt a kapcsolatot, ahonnan ez, ez kibomlott, sokkal ütősebb lett volna a, a hatása. Hiányi érzetem az az embernek, is én saját magam például ezt sokszor, hogy itt, itt még lett volna arra idő, de ez valószínűleg, amit te is tenni, nagyon megfogtál, hogy valamilyen ilyen karakterizációt, centrikus vagyok, Jézusunk, én mondtam ezt a szót, nem mindegy, nem tudom, hogy hát a létszik, most már akkor ez a szó is, értszik. én általában karakterek szempontjából próbálom megfogni, értékelni az az nem csak karakterek, de egyik elsődleges szempont, és valószínűleg ezért érezhettem, hogy nem tudom, buzis szájko, mit gondoltak az epizód számok, illetve a minőség összefüggéséről. Szerintem. <hül> Valamilyen... Oké, okay, köszi. Valamilyen szinten igazatok van, viszont vannak olyan brit hogy akik meg tudják oldani, hogy persze, a csökkentett csökkentet az epizód szám mellett is bőven jusson idejük a karakterekre. Most igazából kettő jut, ami így nagyon hirtelen eszembe jut, az a Skinz, illetve a Shadow Line. Éreztem, uh -huh. jó, oké. Okay. Nem tudom, szerintem később akarunk még beszélni mindkettőről, úgyhogy nem akarok nagyon-nagyon belemenni, de ők uh -huh. például mind a ketten nagyon jól megoldották azt hogy hogy a karakterek is megfelelően központba kerüljenek. mondjuk el. ez pont, pont a most a shadow online nem emlékszem, hogy 6 vagy 8 részes pont, volt. 7 részes, hét részes hét volt az, hét az online. 7 a, a skins meg ugye 8 8-as volt a skins? 8, 8 vagy 10. Ó, nagyon régen. Az nem mondjátok. 8-10 között. Nem 8, 8, mondjátok. 8, 10. Hát 10. Az ha, nagyon régen, régen láttam már. Akkor, hát én. én azt hittem az is pedig 6 rész volt annak idején. Hát, több volt valami ilyen 8-ra emlékszem ha. én is. Hát akkor mellélődtem, de igen. Lehet is a plusz egy rész, még plusz két része. Az a múlna? Elképzelhető egyébként. Önök <gül> azon, tehát én nem tudom, nekem a tíz lenne az ideális. Mm. Igen, szerintem nekem az Igen. Az isművész ilyen... csinálja. Meg, so, még sorozattól függő Game of Thrones esetében tényleg csak záróes megjegyzés. Game of Thrones kevésnek érzem a tized, de ott a történetnek a nagysága <gül> hát. adja, de alapvetően a tíz rész az, ami optimális a tekintetben. Van egy ami mondjuk jól működik, 13-ba is. Nél, nél belefér egy battle epizód, ami, ami nem is baj, szerintem akkor a tíz, ami, aminél majd elküldjük a kis notunkat, kis levelünket, megjegyzéseinket az Amerikai és az angol csatornáknak, hogy, hogy mi ezt javasoljuk, és várjuk majd a, a viszont választani, nem Csak hát jött. ugye ez is szubjektív, hát, tudom, hogy most egy kis kitérő, de pont a kapcsán, tehát a tíz, tíz epizódnál rendszeresen előjön az, hogy hova kapkodunk, miért mm. jelassunk. Tehát mindkét én, és valamikor egy kommentem belül, tehát az <gül> a... <gül> Igen. Persze ja. egy... nem szeretheti mindenki ugyanazt a, a részét Igen, egy, egy sorozatnak. Igaz. Nekünk ugye elsősorban a, a karakterek és a, a lassú karakterizáció jön be, én meg tudom érteni, hogy más teznek meg halára mutat. Persze. Igen. Még egy másik kérdés így az epizód szám mellé, ami az angol sorozatoknak a sajátja, hogy a, a túlnyomó többségüknél ezeket a háromtól hat vagy nyolc epizódokat sok esetben egy ember vagy, vagy csak nagyon kevés ember írja, de, de az esetek többségében ezek egy embernek, egy írónak a a történetei, és gyakran a rendezői oldalon is egy maximum két ember váltakozik. Ugye ez a korábban, amit Brúzsi említettél, hogy, a, hogy vizuálisan is merészebbek, ez lehet, nem, nem tudom, csak tippelek, hogy lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy több ideje van egy rendezőnek, vagy nagyobb szerepe van abban, hogy, hogy mit, tesz, mit ad hozzá a sorozathoz, és nem csak mondjuk a, a pilot képi világának a lefektetését. De hogy erről mi a véleményetek, hogy általában egy emberre múlik az, hogy, hogy, hogy milyen lesz a, a sorozat minőség? Ugye Amerikában is van, vannak olyan alkotók, kik egyedül viszik a, a sorozataikat, de azért ez a ritkább általában írógárdával dolgoznak. Nem is az, hogy egy emberen, hanem inkább azon, hogy egyszerre írják. Tehát nekem ilyen szempontból a briteknek a sorozatkészítési metódus az, főleg inkább a Netflixhez hasonlít, tehát Aha. hogy egyben megszületik az egész, és nem kapsz visszajelzést még nem került tévébe. Tehát manapság, hogy sok sorozat sorozatkészítő hajlamos arra, hogy Twitteren jönnek visszajelzések, ezt szeretjük, ezt nem szeretjük, ebből a karakterről van sok. És valaki ezt úgy fogja föl, hogy ő erre szeret reflektálni, vagy úgy fogja föl, hogy, hogy neki ez teljesen jó, mert nem csak az kap visszajelzést, miután valaki írt egy kritikát, vagy miután adásba kerül, hanem ami után adásban látta a néző, azonnal tudja véleményezni. És valamikor, hogyha ennyi egy részes, Teszem azt még akár kábeles sorozat esetében is, ez egy tízrésze szezon elején megtörténik. Akkor lehet, hogy annak már a szezonnak az állása reflektál valamit. Nem tudom, hogy mennyire befolyásolják, de nekem emiatt sokkal inkább egy készítőcentrikusabb a brit sorozat írás. Mondjuk ez, ez érdekes, amit mondasz, mert ezzel kapcsolatban meg, meg ott van az is, hogy, hogy gyakran forgatás közben derül ki egy csomó mindent. Tehát mondjuk megtetszik egy színésznek az alakítás, ugye rengeteg olyan sztori van, hogy, hogy ki akarták írni a karaktert, most ugye pont a, a House of cards említettük, hogy, hogy ki akarnak írni egy karaktert, de annyira megtetszik, hogy megtartják hosszabb időre, akár a sorozat végéig, és mondjuk főszereplővé avanzsál, Ö, vagy, vagy ö, olyan szálakat indítanak el, amit menet közben rájönnek, hogy, hogy nem jól csinálták, és, és pont ebből sül ki valami jobb, tehát hogy van ez a, ez a rögtönzés része, ami így viszont ugye elveszik. Más kérdés, hogy más oldalról meg ott van az, hogy sokkal pontosabban ki lehet dolgozni azt, hogy álpontból c pontból hogyan jutsanak el a... a... Igen, hát ez, ez ízzés kérdése. Tehát mikor, Igen. mondom, egy ilyen showrunner interjún is ilyen kerekasztal beszélgetésen előjött, tehát ott is egy nagy vita volt, hogy valaki mondta, hogy ő twitter föl nem lépett, tehát őt mm -hmm. attól nem érdekli, hogy hogy milyen visszajelzéseket kap, mert neki van egy elképzelés, hogy azt akarja végigvinni, más meg azt mondta, hogy egyébként hozzáteszem, hogy azt hiszem pont a, pont a Game of Thrones-osok, akik egyébként együtt dolgoznak, hogy nekik az hatalmas ajándék, hogy kapnak ekkora ilyen mennyiségű nézői visszajelzést. Mert egyszerűen föl tudják dolgozni. A Game of Thrones az megint egy, egy, egy más dolog, mert ott a feldolgozás, tehát ott a történet azért megvan van szabva valamennyire. Igen. Tehát ott a, a feldolgozás módja az, ami ö, szabadabb, és ott viszont mindenképp jól jön szerintem is egy, egy nézői visszajelzés. Az már, már én sértek egyet, hogyha a történetbe bele tudnak szólni a nézők. Uh -huh. Viszont az, amit a Gaines mondott, hogy magának a készítőnek legyen meg az a szabadsága, hogy akár még a forgatás közben is tudjon módosítani, alakítani az egész sztorinak a folyásán, mert lehet hogy eszélve itt egy jobb ötlet, ez szerintem mindenképp jó, ha meg, megvan valamennyire tehát hogyha nem úgy érkezik oda, hogy akkor itt van hat forgatókönyv ezt akkor már pedig ebben a formájában meg fogjuk csinálni, aztán lesz, ami lesz tehát szerintem jobb, hogyha van egy kis, van, van hely egy kis improvizációra, egy kis alakítgatásra. Igen, meg a színészi szempontból is érdekes, hogy ismered el az egész történetet, mikor igen. játszol. Ja, hát igen. Jóos. Ugye erre a 24-nek az első évadát tudjuk mondani, ahol a utolsó előtti résznek a utolsó felvételi napján derült ki az egyik szereplőről, hogy hogy egész végig ő volt a gonosz. Uh -huh. Ja. Igen. igen. És a színésznek is ott derült ki. Igen, igen. Tehát... Meg... Meg, meg közben vannak olyan színészek is, akik azt mondják, hogy, ha, hogy, hogy direkt nem is akarják tudni, hogy ne, ne úgy játszák el esetleg, mm. hogy már benne van az, hogy ők tudják, hogy később tehát, hogy, hogy mondjuk később egy pálfordulás történik, vagy egy titok rejtély a karakterről, és akkor már előtte is úgy játszik, mintha ezek érdekes kérdések a színész oldalról, hogy, hogy, hogy, hogy mi a jobb, hogyha tudja az egészet, és úgy tudja fölépíteni a karaktert, vagy magának is meghagyja azt, hogy menet közben akár változtasson. No, szerintem rátérhetünk egy kicsit, vagy kicsit ilyen szűkebbre vehetjük a, a, a beszélgetésnek a tárgyát. Ugye arról beszéltünk így az adás előtt, vagy a, abban állapodtunk meg, hogy, hogy tematikus bontásban fogunk beszélni az angol sorozatokról, a fölvezetés után. És hát nagyjából négy olyan csoportot tudtunk elkülöníteni, amik hasonló műfajokhoz tartoznak, és már az első kategóriából már több sorozatról ejtettünk szót, ugye ezek a bűnügyi sorozatok. Szóba került már a Luther vagy éppen a Shadowline, és hát talán a, a brit sorozatoknak az egyik, egyik hát nem, mégis nem mondom, a egy legjellegzetesebb. Fő ága vagy jellegzetes ága ezek a, ezek a realista vagy, a vagy realistához közelítő krimi bűnügyi történetek. És, és mennek át Amerikába egyre jobban, ugye ezek a kisváros, kisvárosi gyilkosságok, meg kisvárosi. De mindenki. Igazából De... a legutóbbi, amit hallottuk, az a Broad ami Hát én őszintén mondom, a legfrissebb élménye nem csak angol, hanem egyáltalán sorozatfronton is, hiszen most a hétvégén tudtam Na. megnézni. Köszönhetem nektek egyébként, amikor Na. felhoztátok ugye, az a brit sorozat témát, és én úgy gondoltam, hogy kötelességem egy, egy újabb brit drámával, úgymond, szélesíteni repertoárt. Mint ha meengeditek, akkor én, én beleválnék a broad -be, ami ami számomra nagyon kellemes meglepetés volt. Mondom ezt úgy, hogy előzetesen tudtam, hogy milyen remek visszhangja volt Angliában, milyen remek visszhangja volt Amerikában, ugye, amikor a BBC Amerika behoz, és az amerikai kritikusok szó szerint áradoztak tőle, érdemes megnézni a metacritik ami Sorozatok, filmek, játékok, tehát, tehát, tehát, tehát minden, ami kritizálható, kritizálható összegyűjtő oldalról van szó, és ami 98 pontos eredmény jött ki, vagy 95 eredmény jött ki, tehát elképesztően jól fogadtak az amerikai kritikusok is, és már tudom, hogy miért. Az itt egy 8 részes sorozatról van szó, ami bruce rámít, egy kisferesi gyilkosság van a középpontjában, nyugi, nem szpoljerezek el semmit. És, és az érdekes bennem a szó, spoiler szóba került, nem is az volt a lényeg, hogy a végén ki a Tehát szerintem ha már az a kiinduló pont, hogy egy kisvárosi gyilv, vagy egy gyilkosságról van szó, alapvetően egy bűnű sorozat, és azt tudom rá mondani, miután végeztem, hogy nem azon volt a hangsúly, hogy a végén megtudjam ki a gyilkos, azzal, nem azt, hogy mindent elmondtam a sorozatról, de szerintem azért a minőségét már be lehet ezáltal lőni, fantasztikus atmoszférát tudtak teremteni, gyönyörűek voltak a a zene, egy izlandi fiatalember volt, most a neve nem fog így alapbeszembe jutni. Akárha csak ugye egy tenger mellett vagy egy kisrácnak, egy 12 éves kisrácot gyilkolnak meg, és a, a városba, a kisvárosba érkező nyomozó kapja meg az ügyet, akinek természetesen sötét múltja van, ezt is szépen kidolgozzák egy ismerté válik is. A kisvárosnak a, a főbb karaktereit, hogy bemutatják, mindegyiküknek megvan a saját története, és ezt úgy tudják prezentálni, hogy nem éreztem enyhülni sem az erőtletettséget. Mindenki megkapja a kis történet szálát, mindezt úgy, hogy, hogy mindig nyugodtan mondtam, hogy érdekes volt, és, és megdöbbenve hallgattam és láttam azt, hogy, hogy milyen egyéni drámák bontakoznak ki a, a, a képernyőn. Fantasztikusak voltak a színészi alakítások, azt mindenképpen az, hogy ki a főszerepet David Tennant alakítja, rengeteg szerepet fel lehetne sorulni, de szerintem a hallgatóság számára Dr. nagy doktorhúból kapcsán legismertebb, de Oliver Coleman, Andrew Buchan parádés alakításokat nyújtanak. Egy, egy fantasztikus karakter drámát kaptunk, és érdekes, hogy és lezárt maga a történet is, tehát azt nyugodtan mondani, hogy esetleg valaki nem próbálta, hogy nyugodtan üljön le, mert, mert ki fog derülni a gyilkos személye, és, és még egy valami eszembe jutott, bocsánat, ilyen sokkal én ragadtam a szót, hogy zseniális voltam az utolsó epizódban, a gyilkos személye az első negyed órában derült ki, és közel 40 perc volt a gyilkos megtalálását követő reakciókra. Én, én ezt remek megoldásnak tartottam, mert, mert igenis végig kellett azt vennünk, hogy ez a, ez a, ez a lelepleződés mond, milyen hatása van azokra az emberekre, akiket korábban megismertünk, és akkor tényleg utolsó mondat, nagyon érdekes, hogy lesz második évad a broadchurch mi egy lezárt történetről van szó, nem tudom, hogy miképpen lehetne folytatni, lehet, hogy néhány karakterrel egy másik városban, most az, hogy Brócsört, a városnak a, a neve is, illetve a sorozat címe is, az nem jelentett semmit, lehet, lehet más címet adni, ugye a másik évadra, és, és ugye Fox pedig az amerikai ország megvette a, a feldolgozás sugait, Ú, nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt a minőséget 99 ig hogy nem fogják tudni produkálni hogy próbáltuk be, eddig nem tettétek egy, -egy rendkívül jó sorozatra lehettem a broadchurch Nem, de kedvet hoztál hozzá. Abszolút. Örülök neki. Sőt, annyira, hogy ugye én jelenleg dilemmában vagyok, mert említettük, hogy az idei, már korábban említettük egy korábbi adásban, hogy az idei évben azért eléggé topzódnak ezek a kisvárosi krimik, mind angol, mind az amerikai szintéren, és nem sikerült még eldöntenem, hogy melyiket nézzem meg, mert úgy döntöttem, hogy ha van hat, akkor megnézek egyet, aztán láttam mindet. <síf> <síf> Igen. <síf> de... Ez nem, nem igaz. Né? Best, de... Ne, hát nem, hát ne, persze, hogy nem igaz, csak hát így. Jó, jó, Én nem, tehát tényleg azért mondtam, amit ma is mondott, hogy az van nagyon jó, hogy a városról szól, nem a hmm. gyilkosságról. Hmm. Tehát a minden sztori, annyi város. Tehát ennek pont megvan a fonákja, a, a Brow Church-nek például az a kiindulók pontja, hogy ott valaki mindenki nagyon általánosnak, olyan nagyon hmm. jámbornak tűnik, és kiderül, hogy mindenkinek van valami rejtegetett ö, negatív dolog a múltjában. És ezzel szemben például mondjuk van egy fele ennyire nem jó sorozat, de végignéztem végül, a médé, ami pont abból indul ki, hogy ott egyszerűen mindenki egy hihetetlen negatív figurának tűnik, és kiderül, hogy oka van arra, hogy miért olyan. Uh -huh. Tehát total indulnak el. Tehát az egyiknél nem, mindenki azért gyanús, mert nem, mert nem gyanús, a másiknál pedig mindenkinek indítékot osztanak a pálylot során gyakorlatilag. Azzal, hogy azért értem meg, hogy, hogy azt mondta, hogy ha ott, ott látott, akkor egyet ismert, mert nyilván rengeteg hangsúlybeli, meg, meg felfogásbeli különbség van, de de abban nagyon hasítanak, hogy mindegyik ilyen elég nyomasztó, sötét, lehangoló, Igen, depresszív hi, hi. darab, és, és belem is úgy volt, hogy megnéztem mondjuk egy top-off-döléket, meg ami csak így érintőlegesen kapcsolódik, mondjuk egy Hannibált, ami ugyan nem kisvárosi, de, de, de ugye ebbe a, a hangulati atmoszféra teremtő típusba, így, így oldalról egy pici, picit talán bele tartozik, vagy van ilyen közös meccete a halmazoknak hogy, hogy a, a harmadik, negyedik ilyen nyomasztó kisvárosi sorozat után, ahol, ahol még a reménynek a szikrája sincs meg szinte a, a, arra, hogy egy picit jobbra forduljanak a dolgok, így a, egy idő után az ember össznyi, jó, akkor ezeket most félreteszem, és majd később próbálom meg. Ja, megvan a veszély, de magát az ember egy-két ilyen e, súlyos sorozat e, és az öngyilkosséghajlamok hajlamok térve kerülnek, és ezt persze poénként mondtam, de tényleg annyira sötétek, és annyira, mm -hmm. annyira hogy a realitás talaján mozognak, vagy, vagy több esetben még, még, talán többek is annál, hogy, hogy az ember azért alaposan megválogatja, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, hogy mikor nézi ilyen sorozatokat, és akkor inkább ősszel, télen, amikor <gül> én... az is meg az is megvan van hátránya, ha télen, akkor alapban utána ki tudsz szabadulni a kintre sem, mert akkor u, ugyanabba csöppentsz velünk, abban a napsítésmentes időszakban, úgyhogy francsat ugye lehet, hogy magamat szállfölni, lehet, hogy jobb esz nyáron. Igen, igen. Úgyhogy ilyen szempontból én a előre előrevettem a, a listámon, Na, mert Doni, Doninak az nagyon megjőződött, hogy akkor ezt most Mindenkit jól tetted, mert az, az hozzátartozik, ön azt mondta, hogy a hét azért nem ugyanaz, hogy elég egyet megnézni, de általában ilyen hétből csak egy-kettő jó. Uh -huh. Szóval a, a többi az olyan, hogy ott tényleg a gyilkosságon van a hangsúly. Uh -huh. tehát a broad beer kettő több. Uh -huh. Viszont ezeknél, is a, is. ezeknél a bűnügyi sorozatoknál még, még nagyon uh, jó közös pont, vagy közös jegy, hogy, hogy általában rettenetesen jó főszereplői alakítások vannak uh -huh. benne. Most lehet, hogy ez kicsit rossz gondolat, hogy csak erre szűkítem le, mert rengeteg másfajta tematikai sorozatnál is találkozunk remek brit alakításokkal, de valahogy a bűnügyi sorozatoknál érzem, hogy ott olyan anyagot kapnak a színészek, akár egy hajszólt, vagy magát bűnbevivő karakterről van szó, akár egy megkinzott nyomozó figuráról, Öh, hogy nagyon izgalmas, öh, sokrétű karaktereket tudnak, vagy akár csak jó kisugárzású karaktereket tudnak vinni a vállukon és, és általában ezek, a, ezek az alakítások kifejezetten emlékezetesek, tehát öh, ugye a Broadchurchnél pont Olivia Colment emlegették, mint aki, mint aki talán még Tenentnél is öh, erősebb alakítást nyújtott, vagy, ami ugye eleve a női az amerikai sorozatokban is előfordulnak, de, de viszonylag ritka az, hogy öh, hogy ennyire ennyire ütős főszerephez jussanak. Nem tudom lehet, hogy ez mondom általánosítás, vagy, vagy rosszul. Gondolom, hogy a bűnű sorozatoknál ez jellemző, de azért mondjuk egy Luthernél és egy itt Idris részelát Idris megelmítünk ott, itt ezért nagyon nagyszabású alakításokra adnak lehetőséget. Ezek egyszerre nagyszabású és a realizmus miatt egyszerre egyszerre ilyen hiteles vagy emberközeli alakítások. És jó színészeket tűnt nekem, azon is sok módik. Persze, persze. Lehet, hogy fordítva kell nézni, hogy a jó színészek tendálnak ezek felé, a szerepek felé. Igen, ez is lehet egyébként. Nem tudom, melyik helyekre lesz is bűnéssoradatra egy picit ki tudunk beszélni, amit, amit úgy gondoljátok, hogy mindenképp szót kell lejteni róla és a hallgatóknak ajánlani. Hát én nem szeretném bedobni a shadow Line t folyamatosan... Én kell nyugodtan hogy keresni. Igen, igen. A, jel -jel pont ezért, ami annyira zavar, hogy ennyire kevés a nézője hmm. neki, meg a rajongója, mert, mert szerintem mindannyian rajongói lettünk annak idején, nem? Abszolút. Én biztos, nem és már emlékszem, hogy az ötödik rész föl, melyik résznek volt az első tizenöt perce, de az... Igen? Az zseniális. Hát az hibátlan volt. Igen. Ugye, ahol az órák nagyobb szerephez jutnak. én égszem. Igen. igen, igen. Szerintem akkor viszont erről nem fogunk annyira spoilerezni erről sem, hogyha ennyire kevesen láttál. Nem, mert az nagyon-nagyon spoiler. SD sorozat. Úgy, de olyan fejeztem ki magam. Bruzsi esetleg mindannyian imádjuk, talán Gaines, ilyen mondhatom, hogy te esetedbe szereted, szereted, de talán nem, az imádatnak nem olyan foglalkoztató a, rajongás, a... Jaj, kisebb rajongás. Kisebb rajongás. De Viszont Bruzsi szerintem a abszolút te vagy ilyen szempontból a legnévesebb lányra rajongó, Nem tudom, hogy összetudnál foglalni, hogy mi az, amiért, amiért ennyire nagyra tartjuk ezt a sorozatot, és érdetlen állunk az előtt, hogy ilyen kevesen nézik. <kül> Igazából Ilyen nagyon röviden összefoglalni, hogy miben rejlik a Shadow line a titka, és miért ennyire imádjuk, nem biztos, hogy összetudnám. Tudom, mocsok vagyok. Mocsok, mocsok kérdés. Egyébként egy, tehát egy nagyon ö, egyszerű felütése van neki. Tehát ö, szerintem ennyit még elárulhatunk, hogy ö, azzal kezdődik az egész sorozat, hogy egy, egy maffia főnököt, akit egyébként börtönben van, rejtélyes módon neki és az unoka öcsének kegyelmet királyi kegyelmet, vagy királynői kegyelmet kap, és miután kijött a börtönből, rá 12 órára meggyilkolják. Senki sem tudja, hogy miért tették, hogy tették, és lényegében a két szál, tehát a rendőrségi nyomozás és a, a családnak, a maffia családnak a nyomozását követjük végig, hogy mi történt és hogy történt. Öm, egyrészt ugyan, itt is jelen van a nagyon erősen az atmoszféra. Így van. A, a, a főcím is, bocsánat. Már maga, igen, már maga a főcím is egy, egy rendkívül hangulatfokozó, depresszió talán kicsit elősegítő, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sötét tónust ad az egésznek. Nagyon lassúak a vágások, tehát ami szintén egy, egy atmoszféra fokozó. Egyszerűen el tud az ember merülni a, a világban nagyon könnyen, naturalista képeket lát, abszolút reális minden, ami elé kerül. Mit mondhatnék még, ami ilyen... Színészi alakítások, ja, hát, mindenki alakításot, szerintem emeljük igen, ki. Frenetikusan jó. És, és utána, ahogyan zajlik, tehát ahogyan már később halad a történet, úgy tudnak, folyamatosan, tehát folyamatosan meg tudnak lepni. Lepni, így van. és ezzel. Lassan építkezik ez a furcsa, hogy lassan építkezik, igen. viszont van egy olyan pont, amikor úgymond kitörés és állás és effektus igen. következik. És ugye, ha már említettük ezt a negyedik vagy ötödik, most már én sem, én szerintem ötödik volt. Ötödikben volt, igen. Inkább igen. az ötödik. Igen. Az ötödik, ötödik rész elején volt, lévő nem. ilyen 15-20 perces kis mellék kis filmet. Ugye ez is egy olyan dolog teljesen, amit az adás elején mondtam, hogy a brit sorozatoknál jobban mernek kísérletezni ilyeneket mm -hmm. csinálni, mm -hmm. hogy egyszerűen miután négy részen keresztül kockáról kockára folyamatosan építkeztünk, az ötödik résznek az első 20 percét azzal töltjük, hogy egy olyan jelenet sort mutatunk be, amiből a néző nem ismer senkit, nem tudja, hogy kicsoda, micsoda, mi történik, hogy történik, és csak a 20. perc végére nyer értelmet, ilyet még Amerikában még kábelesen sem nagyon mernének szerintem egyesek megjátszani. Úgyhogy ilyen szempontból engem is, én nálam annál a jelenetnél dölt el, hogy abszolút, hogy panteonos sorozat lesz, és utána megtartotta, tehát és utána azt is tegyük hozzá, hogy lezárt sorozat, tehát le van zárva teljesen az első évad, sajnos nézettség tekintetében nem volt egy, nem volt sajnos egy egészített folytatás nincsen, viszont viszont tényleg mindenre választ kapunk, és mindenre olyan választ kapunk, hogy el is gondolkodtatja az embert, hogy Igen. erről szólt az egész. Hm. Igen, ez egy központi téma lehet mondani a Shadow az erkös, tehát az, hogy olyan döntéseket kell meghozni a karaktereknek, és ezáltal együtt is tudunk velük érezni. Számomra egyébként a, a lezárás kapcsán voltak szoszó Uh, ellenőrzéseit. Igen, igen, igen, igen, köszönöm, mert ne, nem biztos, most eleve nem konkrétizálható, hogy miről van szó, én azt nem érted, tehát teljesen hogy, hogy rajta az ember, valószínűleg én állítottam fel a magas elvárásokat, hogy teljesen másik gondolkodtam, hogy mi lehet itt a végkifejlett, később ez előlepedett már bennem, de amikor először néz meg, hogy egy kicsit csalódás volt, számúra a végkifejlett, de ez abszolút -e nem rontott el az összképet, sőt, tehát nem, nem igazán ez volt az, ami mondjuk meghatározta számomra a sorozatot. Ott egy kicsit azt mondta, hogy de, de, de úgy gondolom, hogy ez, ez, ez úgy belefért meg, mint ahogy halljátok is, Brusi talán Szágrötti is, akkor elégedettek voltatok, max. a befejezésen. Nálam kicsit ez, ez kevésbé volt így, de ettől függetlenül abszolút, abszolút buzsi mögé állok, és egy fantasztikus sorozat, amit vétek lennek jönni. És csak hat rész, tehát hat rész is. Hét, az előbb Hét, Bocsánat, jó? <laughs> rövid távú memólik. Én még annyit hozzáteszek azért, hogy én is imádtam a sorozatot, még a befejezéshez azt, hogy hát ott nekem is volt a gondjaim, de nem tudom megmagyarázni, hogy miért, mert valójában nagyon hű volt a történet ez a befejezés. Tehát... Ha, ha belegondolok, akkor abszolút nem életem azt, hogy becsaptak volna, vagy, vagy valami nagy letdown lett volna itt a végén, de mindegy. Tehát voltak sokkal erősebb részei. Tehát igazából nem a katarzis hiányzott nekem a végéről. Tehát sok, annyi katartikus pont volt az utazás során, hogy, hogy pont a végeltünk csak egy ilyen lágyabb lecsengésnek. És még annyit egy kicsit hozzátennék az atmoszférához, hogy amellett, hogy sötét tónosú, ha valakit zavarnak ezek a fakú képek attól szerintem a Shadow Line esetében nem nagyon kell tartani. Tehát ez nekem úgy sötét sorozat, hogy kicsit olyan álomszerű, vagy inkább rémálomszerű a, az egésznek a, a hangulata. Tehát én nagyon úgy éreztem, hogy ahogy a jelenetek is egymásra építkeztek, hogy volt benne egy olyan fura csapongás, nem csak az ötödik résznek a, az eleje miatt, hanem, hanem nem csak olyan, hogyha ilyen képeket kapnál folyamatosan, amellett, hogy egyébként realisztikus is olozat. Tehát Igen. folyamatos fókuszváltások miatt nekem adott egy ilyen érzést. Lehet, És pont ez lehet. a sajátja. Lehet, Abszéd, hogy van én, én is ezt akartam itt kiemelni a Shadow line kapcsolatban, hogy annak ellenére, vagy, vagy amellett, hogy, hogy az alap, ö, konfliktusoknál elég erős volt a realista jelleg, ugye akár mafia történeti részre, akár a nyomozó családi szálára gondolunk, de hogy közben meg bedobnak olyan elemeket, amik így tényleg rémálomszerűek, vagy kicsit valóságtól elrugaszkodottabbak, vagy ilyen, ilyen nagyszabásúbbak, mint ugye a Stephen Rea által alakított titokzatos karakter. Ilyen rej rejtélyes gatehouse nevű figura, vagy, vagy van egy, ugye a, a mafiaszálon van egy eléggé pszichopata hajlamú figura is, tehát hogy vannak ilyen, ilyen larger, than, larger than life karakterek is, akik valahogy ennek jelenleg mégis beleillenek ebbe, a, ebbe az összkébe, tehát hogy ezek nem ütik ki egymást, hanem valahogy így kiegészítik ami eléggé nehéz feladat bármilyen sorozatnál, hogy ezek, ezek ne, ne legyen, tehát hogy ne, ne tűnjön ki, hogy, hogy ebben a realista alapszituációban ilyen nagy, nagy, nagy, nagy vonalú vagy nagyszobású figurák vannak. Szájkló, neked esetleg van olyan bűnügyi sorozat, amit így ki akarsz emelni? Hát nagyon ismerteken kívül bűnügyi sorozat, ami engem a britektől megfogott, az egyik a Tobboj, uh -huh. ami... Mesélj róla, hát, róla. Nem egy, nem egy nyomozós sorozatot kell elképzelni. Ö, nagyon meredek lesz most, hogy azt mondom, hogy a The a kis testvére, mert nem, tehát nem fel azért a David Simon Pérez sorozathoz, de jellegre vagy történetre egy olyasmit kell elképzelni, hogy egy észak-nyugat-londoni észak negyednek, fekete negyednek a az életét mutatja be, az ott érő mindennapi kis átlagos harcokat, és az egész egy ilyen nagyon elszigetelt buborékként van bemutatva. Tehát a főszereplők és a környezetük az teljesen úgy funkcionál, mint hogyha a valós, hogy a közülket körülvevő virágnak nem lenne rájuk reflekciója, vagy nekik se lenne hatásuk a saját buborékokunk kívüli világra. Ami nagyon egyedi ennél a szerintem az a képi világ, Hihetlenül sokat játszanak a színekkel, Tehát egyszerűen minden egyes karakternek vagy helyszínek van egy saját domináns színe. Tehát, hogyha elmennek mondjuk egy korvázi jelenethez, ott is a fehér volt falak között találsz zöld széket, zöld labdát, zöld művönő Tehát nagyon, nagyon domináns saját ezzel, és uh, egészen olyan szint, hogy valamikor konkrétan az is egy, egy ilyen allegórikus kép a történeten belül, mikor mondjuk átvakolnak egy más mászni. Igen. Hogy a karakterek megváltoznak. Nagyon sokat nem tudnék róla úgy elmondani történet szempontjából, mert tényleg olyan, hogy egy nagyon-nagyon lassan építkező sorozat, azt hiszem négy rész volt az első Igen. szezonja. Igen. És pont most fut a második, amihez még nem volt időm belenézni, de az első négy az egy nagyon lassú, de nagyon minőségi, átgondolt epizód, és főleg fiatalokról szólt. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy még a Vájár esetében azért uh, úgy volt megoldva az egész, hogy ott elég domináns volt a bűnüldözési szár is, így gyakorlatilag a rendőrségről szinte semmit nem tudsz. Vagy hogy egyáltalán őket keresik, vagy üldözik. Tehát ez abszolút arról szól, hogy a Ezeknek a fiatal srácoknak, akiket megkísértenek tulajdonképpen a könnyű pénzszerzés lehetőségével, hogy bejöjjenek a drogbiznészvel, hogy segítsenek nekik, utárkodjanak, legyenek csak esetleg őrszemek, meg ugye bandák között is vannak kisebb háborúk, hogy tulajdonképpen ők e között vívódnak, illetve a családjuk között, akiknek mondjuk megvan szintén ugyanúgy a saját sanyarú sorsuk, a beteganyuka. Tehát egy, egy nagyon depresszív, de nagyon nagyon mégis nagyon színes szokatlanul színes sorozat egy brit sorozathoz képest. Úgyhogy én csak ajánlani tudom. Én hevesen bollogatok így közben, végig szinte, mindenre, mind amit mondtál. Az utóbbi évekből talán a legnagyobb brit sorozat élményem volt, vagy legalábbis ez egyik, egyik legnagyobb ugyanözekért, amiket, amiket elmondtál, főleg tényleg azért, mert gyerekszereplők köré felfűzött sztorikat eleve nagyon keveset látni, és főleg ami ilyen, ilyen életetlen jó színvonalon megcsinálva, tehát tényleg az a, a három-négy központi gyerek karakterért a harmadik-negyedik részre már úgy tud szorítani, hogy, hogy tényleg nem hiányzik az, hogy benépesítsék a, a környezetet felnőtt karakterekkel, bár vannak persze ugye a, a bűnbandáknál ilyen feltörekvők között felnőtt karakterek is, a második évadnak az első részét láttam, és, és kicsit csalódást okozott abból a szempontból, hogy meglepődtem, hogy mint nem tudtam eldönteni, hogy csak én emlékszem, kicsit tényleg ilyen színesebbre, meg élénkre, meg vizuálisan. Ö, egyrészt vizuálisan, de akár a fényképezésben, zenében, vágásban, mindenben egy, egy, egy sokkal markánsabb sorozatra, vagy, vagy, csak, a, vagy csak az emlékeimben ö, emeltem föl, vagy ott domborítottam ki ezeket, mert picit olyan, picit olyan szokvány... Köszönöm, igen, ez, ez most, is biztosan benne jól. van. <laughs> De hogy, de hogy picit olyan, olyan átlagosabbnak éreztem, vagy, vagy szokványosabbnak, és aztán utólag megnéztem, hogy, hogy lecserélték a rendezőt és a fényképezőt is, tehát valószínűleg ez, ez, ez eléggé belejátszott abba, hogy, hogy képileg keveset adott, sztoriban viszont ugyanolyan, ugyanolyan remekül viszik tovább a megkezdett szálakat, és dobnak be újakat, úgyhogy úgy kíváncsi leszek, hogy mi lesz a maradék három részben. Hát ezt egy kicsit sajnálom azért, megmondom igen, szintén, mert, mert amellett, hogy jó voltak a karakterek, meg a történet is, Ebből és látszik, Antonector, hogy nagyon-nagyon de... sokat adott hozzá. Igen, de, a de a ez, ez a, ezt a sorozatot abszolút a vizualitás vidd el az első négy, ezt számomra. Igen, igen, igen. igen. Jó, hát szerintem a bűnügyi sorozatokról átérhetünk a következő kategóriára, mert ha így folytatjuk, még csomó sorozatról lehetne rengeteget beszélni, de ugye a három órás adás időt nem szeretnénk megcélozni, hanem annál egy kicsit szűkebbre hagyni. Ugye egy hangnemben talán, a, a, ami a bűnügyi sorozatokhoz legközelebb áll, még azok a Hát összefoglaló néven talán misztikus, vagy természetfeletti, vagy ilyen elemekkel operáló sorozatok, amik szintén elég nagy szeletét teszik ki a, a ö, És hát ugye ezek közé besorolva a, a sci sorozatokat is, és ö, hát nem tudom, hogy melyikkel kezdjük, esetleg tudjuk-e legyorsan a Dr. Hood, hogyha Cyclo mondta, hogy abba ő nem... Nincs annyira otthon, vagy kevesebb... Ezzel nem kell le gyorsan egy tehát ez az én hiányosságom. Szerintem... A időkeret miatt tudjuk le eljött. Igen, igen, igen. igen, igen meg, meg, azért, meg azért is tudjuk le, mert a doktor nem biztos, hogy csak jókat tudunk mondani, és igen, azzal van. szembe a... mennénk az adásunknak a, a alapvető... manifestumával, igen. Igen. igen. még mégszer. Igen. igen. igen. Tudjuk e, le. meg azért. Nem hát. A mátrics beszéltünk. Na ki kezdi? Akkor kezdem én, a doktorhú kapcsán és azok között uh, voltam, de szerintem minden elmondhatjuk ezt, hogy uh, nem tudtuk, hogy mikor kezdjünk neki a Dr. Húnak. most pontosan nem tudom, hogy kezdett a Dr. Hú, de egy 798 rész, ezt meg tudom, jól beteges, nem mindegy, uh, közben 800 rész megért sorozatról beszélünk, ami mindegyik a leghosszabb sorozata. Uh, eleve nagyon nehéz uh, kiválasztat a pontot, hogy onnan kezdjük hozzá, ugye volt egy uh, reboot, ugye, uh, szerűség, uh, ahonnan igazándiból jó kiinduló pontnak tűnt. Én végül is úgy döntöttem, hogy Matt Smith érától fogom hozzá, fogok hozzákezni a Dr. Hú nézésemhez. Én viszont előtte Gaines volt az, aki tanácsokat adott, hogy melyik résszer tudom megalapozni mindezt, a Dr. világába, világában hogyan tudnék betekintést nyerni, mert annod éve elkaptam pár részt, hát <coughs> felhúzott szemöldökkel voltam, és nem nagyon értettem. Lehet, hogy fiatal voltam, vagy lehet, hogy csak vagy tényleg... Túl. Az, az idős... Vagy túlidős. túlidős, <laughs> Nagyon jó. Eleve-eleve uh, ez nem így működik, mert vannak olyan, jelenetek, amiben csak öt percig látom, akkor uh, miről szól ez, és azért a doktorú és sokkal részletesebb. Na de, uh, félretéve ezt uh, a, há a háromedik év, a tizedik része volt az, amit először én megnéztem, végignéztem a doktorúban, ez a Blink címre hallgat, amit abszolút megfogott engem, hogy itt a Weeping Age, az uh, uh, volt úgynevezett uh, uh, uh, gonosz tevők, és ebbe a, az epizódban nem ezért ennyire kiváló, de hát kétsége hozzájárult, Keri Mulligan uh, színésznő is uh, uh, komoly uh, szerephez jutott, uh, egy fantasztikus atmoszférával uh, megáldott epizód, uh, ahol tényleg a Hát nem szó szerint horror -e inkább a thriller -e voltak azok, amikor az ember, főleg, hogy én ezt emlékszem, még este órában észre és tél volt, rá késő volt, és így... Állásul egy azért... temető közepén ültél, né? <gül> <gül> <gül> <gül> Bocsánat. Én nagyon jó volt, tehát nagyon megfogott az epizód, tudom ajánlani, aki, aki esetleg nem kezdte el a Dr. hút, hogy ezt mindenképpen próbálja be, Főleg, ég, bocsánat, hogy ilyen, hogy hogy fő, főleg azért érdemes ezt a részsel kezdeni, mert gyakorlatilag az epizódban maga a doktor, illetve a, a teljes mitológiája, ugye a, a doktorunk nagyon részletes mitológiája van, abból szinte semmi nincs ebben az epizódban, tehát semmi háttértudást nem szükségeltetik hozzá. Legfeljebb annyi, hogy egy olyan, ö, olyan ö, illetőről szól, aki utazik az időben de maga a főszereplő, a doktor is egy néhány percet szerepel összesen az epizódban, tehát, mind, tehát az egész rész a kerimuligen a igen karakterek köré van fölépítve, igazából olyan, mintha egy, nem tudom, Twilight Zone, vagy egy más antológia sorozatból látnál egy, egy külön epizódot, viszont kedvet csinálhat magához a, a többi részhez is. Van. Tökéletes, és köszönjük, hogy egészítettél, mert valóban ezért is volt többek között jó választás, nemcsak a részminősége miatt. Én és még a doktor Huval, hogy nagyon kedvet kaptam ekkor itt a sorozat nézéséhez. Rajongóvá nem váltam, de, de kifejezetten vártam az új epizódokat, hozzákezdtem a Messzmiszérához, aztán az igazság, hogy teltek az évadók, egyre inkább a csalódottság lett urá rajtam, és, és, és úgymond hatalmas labdák lettek fellőve, és feladva, de, de ezeket nem, nem igazán tudták leülni. Moffat nem igazán tudta ezeket megfelelően kezelni, és így évadok közepén, de főleg a végén elég komoly csalódások értek, és őszintén mondom, ki is ámrándultam a doktorgúból, jelenleg nem nézem. Viszont, ahogy Brüssz említette, a negatívumok félre, most a pozitív részt próbáljuk kiemelni. Ugye említettem a három blinket, hogyha még ki kellene emelnem, többet is lehetne, de kevés a műsoridő. Még egy rész kiemelnék, az 5. évad vagy valami, ez az is a tizedik része volt, nem vagy biztos, a Vincent and the Doctor című epizód, amit egyébként Richard Curtis rendezett, ugye Vincent vágóg a középpontban, ami, ami azt kell mondom, nem szégyen, férfi létemre engem is, úgymond <sorodul> nem de talán nem jutottam el. már megijesztetél, már megijesztetél, egy könycsebbi csorgóta. Nem. <sorodul> nem, de... Kibaszott robot ez az ember. <sorodul> de... de, de de rendkívül hatásos rész volt, úgyhogy ezt is tudom ajánlani. Tehát a Doctor Who mindenki más is csapódik le. Egy biztos, hogy hogyha el is jutunk odáig, hogy már annyira nem tud minket lekötni a sorozat, mindig tud évente vagy évadon kidelebb egy olyan epizódot produkálni, amire azt mondjuk, hogy le a és, és már csak ezért megérte ebbe a sorozatba belekezdeni. Amiért érdekes a Doctor Who, akkor most én veszem át egy kicsit a szót, engedelmetekkel, Fajlá. hogy... Ö, Sokkal jobb, tehát. sokkal jobban érzem rajta, hogy. mintha mint egy antológiát néznik, amit te is mondtál, hogy a 3x10 is teljesen olyan, mint hogyha egy, egy Twilight Zone epizód lenne. Nyilván megvannak benne, tehát nyilván ott van benne az átívelő szál, főleg a mofatérában, <gül> meg nyilván ugyanaz a főszereplő, ugyanazok a főszereplők, de valahogy mindig tudnak valami újat mutogatni. <gül> És ugye nem csak az időben utazik ez a doktor, hanem a térben is, tehát van, amikor a földön vannak, valamikor, van, amikor egészen a nagyon-nagyon távoli jövőben, és innentől kezdve lényegében a kis sztorikat mindig köré tudnak építeni egy teljesen más társadalmat, egy teljesen más világot, és emiatt ér érezhető nagyon közelinek egy antológiához a Dr. Who epizódjai szerintem. Emellett természetesen nem kell halálosan komolyan venni a sorozatot, tehát Hü -hü. nyilvánvalóan sok benne a túlzás, ez egy, egy családi szifiként fut most már 50 éve Angliában, ezt ugyanúgy nézik a, a 7-8 éves kisrácoktól kezdve már az idősebb korosztályig mindenki, tehát egy egész nagy közönséget kell neki lefednie, és ezt nyilván bizonyos áldozatok árán tudja csak megtenni, nyilván egy kicsit játékosabbnak, mondanám, hogy dilettánsabbnak, de a dilettánsnak a jó értelmében Abszolút, igen. Kell, kell ezt értelmezni, tehát kell lenniük, és emellett persze foglalkozniuk olyan témákkal, amelyek ugye egy családi sorozatnak a része kell, hogy legyenek, hiszen jelentős nevelő szerepe is van azért egy ilyen, egy ilyen szériának. Úgyhogy, úgyhogy én ezt tudnám elmondani róla. Öm, valamit akartam még, ja igen, meg annyit, hogy... Bár ebben nem vagyok nagyon biztos, de elég sok nagyobb ö, író, akár könyvíró, akár tévés író, ki tudja próbálni magát benne Igen. az évek során. Ö, most, hogy így ö, csak egy példát mondjak, ö, ha jól olvastam az új évadban lesz Neil gaiman egy újabb epizódja. Aki ugye már korábban írt egy, egy részt a hatodik évadban, az új, az új széria hatodik évadában, és most írni fog egy újabbat. Tehát, öm, és korábban, ha jól emlékszem, most azt nem tudom, hogy ez csak terv volt -e, vagy meg is valósult, de mint a Douglas is lett volna egy, egy Doctor Who epizód, de lehet, hogy ez csak terve volt éve, hogy, hogy ő is fog írni. Ezt nem tudom, mert az még a régi Doctor Who, Igen, meg még nem értem. Meg az elfogadottságát, illetve az, hogy mennyire közismert és nagyra tartott sorozatról van szó, az is mutatja, hogy a Peter Jackson neve is szóba került, hogy ő is bejelentkezett, hogy szeretne rendezni egy epizódot, aztán az Andy volt a hobbit uh, tavaló elfogadása, amiatt vissza kellett mondani, de már, már maga az a tény, hogy egyáltalán hajlandó lett volna, sőt ő maga jelentkezett a feladatra, azt nem mutatja azt, hogy nem csak Angliában, hanem világ uh, minden táján azért egy önkönnyű sorozatról majd beszélhetünk. És az angol, angol színészeknél is rendszeresen előfordul, hogy minden vágyjuk azt, hogy Dr. Hu epizódban <haz> szerepeljenek, de még a legnagyobb neveknél is, tehát az a leg, tényleg annyira generációknak nőttek fel ezen a sorozaton, hogy, hogy egy ugye most a, a közelgő évfordulós epizódban például John Hurt fog feltűnni, aki ha nem is állistás színész vagy, de, de egy, egy nagy régi nagy nevű veterán, de ugye Michael Gambon is, szerepelt egy karácsonyi epizódban, egy de jó, itt azért elég nagy nevű brit színészek ö, örömmel veték bele magukat ebbe a világba. Cyclot egyébként azt mondod, hogy 4-5 részt láttál, az alapján milyen benyomásod volt, hogy miért, miért nem akartad folytatni? Meg melyik 4-5 részt láttad? Igen, az is. Az eccleshton első 4 rész. részt, Aha. Aha. tehát azt hiszem az, az új generációs igen, monton, az, az a generációs legyen. Tehát én gondoltam, hogy sorba belekezdek, főleg egy ismerősnek a szorására. Nagyjából azért már most a szó legsemlegesebb értelmében értsétek, hogy amiket Brugzi elmondott róla jelzőket. Tehát itt nem tudtam hova tenni, hogy ez most Skifi akar lenni, családi sorozat, vígjáték, Japanese game show, tehát <gül> <gül> a tehát... Hogy mondjam, nem volt rossz, de Hiányzott nekem az a valami plusz, hogy amiért azt mondja, hogy na jó, én ezt most ledarálom. Tehát az már ah. nagyon-nagyon sok szezon elindult, hogy, hogy elkötelezzem maga a Dr. Hummellert. Tehát nem, nem azt mondom, hogy így sikítva kapcsolattam ki, de egy olyan négy-öt azt mondtam, hogy oké, okay, majd ígsékesem időkbe talán. Ah. Abszolútan megértem. Tehát főleg, hogyha belegondolunk azt hiszem az első legels, legelső két részben szerintem ennyi spoilerzetünk, hogy az, az első Tetsz. részben a, a, fő, a fő gonoszok életrekelt ruhatári bábuk, igen, hát, hogy érts, igen. értsétek, hogy miről beszélünk. A második részben pedig egy ember, aki annyi plasztikai sebészeten ment keresztül, hogy most már meg annyi fogyasztó műtéten, hogy lényegében nem maradt más belőle, csak egy. Ö, keretre kifeszített bőr darab. Azt hiszem, ez volt mond a második rész. Mm. Ö, tehát, ö, tehát. Tehát, hogy értsétek, hogy azért, aki elkezdi ott, és ezzel találkozik, megértem, hogyha azt mondja, hogy akkor nem úgy, úgy rá, rám Dani, hogy mi az Isten ez az egész. De ugye ne, nem is kell messzebbre menni a, a dalekeknél, akik ugye talán a leg, legnevesebb ellenfelei a, a doktorúnak, és, és én sose bírom megérteni, vagy hát persze megbírom érteni, csak mindig csodálkozó állok előtt, amikor azt mondják mondjuk színészek, vagy rendezők, vagy, vagy hírességek, hogy amikor gyerekkorukban nézték, vagy fiatalkorukban a sorozatot, akkor remegve bújtak el az ágy mögött, a, amikor feltűntek a dalekek a tévén. És ny nyilván ez csak felnőtt fejjel mulatságos, mert kisgyerek nem tudom, sok minden megijesztheti az embert. Mert akkor de a meg... rádió rádióműsörként egyébként értető lett volna, mert rendkívül félelmetes ha de hogyha látja Igen, látva, tehát hogy egy WC-pumpa és egy azért, hab, habverő áll, egy azért, <gül> nem nekem borszorú volt. Tehát, nekem, el tudom kezelni, hogy utána nem mernek ételtízesíteni már az asztal. De ennek, de ennek szerintem már az az oka, hogy mi már egy új generációhoz tartozunk, aki ránézi és az üt eszébe róla, hogy Artuditu. Tehát. Ez, <laughs> mert nekem meg az, az, az volt az első, hogy mondom, hát ez egy átunító, hát átudituról tudjuk vagy. Egy gonosz átudító, akinek kisípolják minden szavát, de egyébként. <laughs> hát, igen, de, de hogyha el tudunk képzelni, hogy ez tényleg. A 60-as években, uh -huh. ugye, egy, egy ráadásul, ugye, ezek abszolút nem humanoid típusú ürlénynek számítanak a dálekek. Egy olyan korszakban, amikor ugye még a hogyha belegondolunk a legeredetibb Star Trek szériába is, amikor még a Klingonok is ugye annyiban különböztek, hogy hm. volt rajtuk egy barna festék so. a homlokuk közepén az a izétől, tehát nem voltak meg ö, olyan szinten a maszk gyártásnak meg a feltételei, hogy teljesen non-humanoid élőjényeket mutassanak, és akkor egyszer csak beraknak elénk egy, egy gonosz robotot. Én el tudom képzelni, hogy ez annak a generációnak tényleg egy sokként érte őket, és... hm és tényleg féltek tőlük. Igen. Viszont ugyanakkor meg néha, most, hogy így visszaugorjunk a, a modern verzióhoz, néha azért be tudnak hozni olyan elemeket, amik valóban ijesztőek. Tehát mondjuk a... A, a, Angelos, a az Akár a, a, a Weeping Angels, akár a Csend, ugye a Silence nevezetű... Sine, oh, remelem, ö, meg, a jó kis ahhoz kapcsolódó volt. lények, akik talán a hatodik vagy hetedik igen, évad azodik elején azodik. tűntek fel először, hát azoktól tényleg még én is idegrázás elett az ember. idegrázást kaptam. És azt tegyük hozzá, hogy... Um, yeah, már a múltkor szerintem kibeszéltük Steven Moffatnak a munkásságából a negatívabb részeket, de most maradjunk a pozitívabbnál. Moffat nagyon jól ért ezekhez a thriller-es epizódokhoz, nagyon jól meg tudja teremteni a hangulatot, és nagyon jó szörnyetegeket tud kitalálni. Tehát mind, a, mind a silence, mind a korábban már emlegetett Weeping Angel az ő ötlete volt, hm. valamint szintén megemlítenék egy Moffat epizódot a negyedik évadból, az a könyvtáros rész, amiben már nem tudom, hogy hívták a a, a, az ét, a ami lényegében a fényben, vagy na, az árnyékban lakoztak, öm, valami pici részecskék, ami annyi volt lényegében, hogy abban a pillanatban, hogy beléptél be az árnyékba, megettek, véget volt. Öm, nem tudom, emlékeztek-e rájuk, akik látták, a nem kívántad, te nem? Az ott, az nem, nem, én se. nem. Hát akkor egyedül maradtam. Szintén egy rendkívül ijesztő, rendkívül trilleres hangulatú, és ráadásul egy dupla, dupla epizód volt, szintén Mafatnak köszönhetjük. Tehát Mafatnak um, rövid távon nagyon jó hetei vannak, a hosszú nem nagyon tud mit kezdeni, igen, sajnos. Így van, abszolút igen. aláírom. Szerintem ugrhatunk. Ugorjunk, az... igen, idő. Ú, valaki miért Ez. szélvihar van. <laughs> Nem tudom, hogy a SZIFI Mysticum téma belül lenne még olyan sorozat, amit megemlítenétek. Én magamnak felírtam a Miss Fits-et ami utána a TINI kategóriába is, is nagyjából azért része beleillik. Galaxis Sutikalaus a legelső mm -hmm. sorozat, 80-as évekből. <laughs> Nem nekem kimaradt. Nektek tehát kimaradt, pedig az pedig a szó, Én szerintem én azzal léptem be a daglasz a világába, idején. Hát. <gül> igen, igen. Szoktató volt. Igen? Hát most mai szemmel most nyilván Jó, már. Egyszer. Tehát azért képzeljétek egy 80-as években sorozatköltségvetéssel milyen űrhajókat, mm. meg milyen belső díszleteket építettek. Mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy az új filmverziónál rosszabb legyen. Két feje volt Izésszefodnak. Na hát, de az nem. már jó. Tehát nem, nem egy ilyen izé, tehát erre konkrétan két feje volt. A, Na, szuper. Az egyik egy műanyag, ami billeget ma egy ilyen rufiként a, a színész feje mellett, de, de két úgy feje ez volt. Ez, ez ilyenek azért hozzá tudnak adni. Igen, úgyhogy úgy, én azt tudnám így, így megemlíteni. Hát Módjátok, én, én, én ugye a, a közelmúltban, amit mindenképp ki kell emelem, és viszonylag friss élmény a nagy része, az a Black Mirror. Uh -huh. Ö, ami Charlie Booker vagy Brooker, ezt soha nem tudom, talán uh. Booker. Brooker? Igen. Charlie Brookernek a, a, a sorozata, ez egy jelenleg két évadnál tartó, nem tudom, hogy terveznek-e későbbi évadokat, Szákló esetleg azt tudod, hogy terveznek -e a harmadik évadot? Fogalmam sincs, tehát ott a, a harmadik évadról nekem sem nincs. Aha. És erre két évad van belőle, és ez tényleg antológia sorozat, tehát kétszer-három epizód, egyórás részek, és mindegyik külön történetet mesél el, teljesen külön szereplőgárdával. A közös az, hogy ugye a Black Mirror az a, az a modern technológiai eszközökre, és azokból is főleg a, a kütyükre vonatkozik, meg a monitorokra, tehát ugye a té, ugye kikapcsolt tévé, monitor, tabletek, okostelefonok képernyői, ezekre utal a Black Mirror, ami, és, és ez, ezeket fűzi tovább, hogy a modern technológiai vívmányok és ezek a ezek a tömegkommunikációs eszközök, ezek hogyan befolyásolják az életünket, hogyan változtatják meg, és ezekből vezet le különböző, főleg közeljövőben, vagy akár napjainknak egy, egy, egy másfajta verziójában játszódó történeteket, és változó színvonalúak, tehát elég hullámzóak az epizódok, vannak kevésbé jós sikerültek, és vannak egészen hatásosak is, de, de mind, szerintem érdemes mindegyiket megnézni, mert mert eléggé más-más oldalról és más-más felfogásban közelítik meg ezeket a, a témákat. Van köztük klónos epizód, van olyan, ami egy kvázi ilyen posztapokaliptikus epizódnak indul, és aztán egészen más lesz belőle. Vannak kis, kisebb volumenű drámák, amik esetleg egy pár történetéről szólnak, vannak nagyszabások, amik egy egész országnak, vagy egy politikai vezetőségnek a, a, a történetét mutatják be, és mondom, mindig van valami, valami nagyon speciális és, és általában izgalmas ilyen technológiai vetülete, ami nagyon-nagyon ami, ami könnyen levezethető a ma általunk ismert ö, világból, tehát ugye abból a világból, ahol felülsz a metróra, és, és általában az embereknek egy nagy része az képernyőket bámul tehát ehhez néhol ijesztően közel, közel vannak ezek az epizódok. Azt, azt rögtön hozzá kell tennem, hogy egy rettenetesen cinikus sorozat szerintem, tehát minden epizódnál el kell képzelni a lehető legrosszabb befejezést, és még annál is rosszabb lesz a, a vége, ja. tehát általában nem úgy fogsz fölülni, vagy fölállni a, a, a, a tévé vagy a monitor elől, hogy hogy így könnyedén lerázod magadról az élményt, hanem így kell pár nap, amíg migrát tudod szánni magad a következő részre, de ez nem negatívum, hanem csak egész egyszerűen egy ilyen elégés sötét világ, vagy ö, jövőképet ö, fest a, a mai ö, sajátosságok alapján, de, de mondom, ezeket nagyon tudom ajánlani, és hát itt azért sem megyek bele külön epizódok taglalásába, mert általában ezekről minél kevesebbet tud előre az ember annál jobb annál izgalmasabb felfedezni, hogy merre kanyarog a történet, mert gyakran, gyakran eléggé csavarosak ezek, a, ezek a, az epizódok, és egy érdekesség, hogy a, az első vannak a harmadik részét, aminek ennek az egynek elmondom a kiinduló pontját, ennek az, az alapkoncepció, hogy az embereknek a, a, a, a tarkójába be lehet -e ültetni egy olyan eszközt, amivel tulajdonképpen így élőben rögzít a szemeden keresztül mindent, ami történik veled, és ezt aztán bármikor vissza tudod tekerni. Tehát adott esetben, hogyha valakivel összeveszel, azon, hogy két nappal korábban mit hazudott, és a másik azt egy hogy ő nem is hazudott, akkor leülteted a tévé elé, visszatekered a, a, a felvételt, és megmutatod neki, hogy már pedig ez történt. Geniális. És erre a, erre a sztorira épít fel egy, egy, egy párkapcsolati történetet, és azért, azért említettem meg külön ezt, mert a Robert Downey Jr. ennek már megvette a, a film adaptációs jogát, tehát hogy lehet, hogy ebből, ebből fog amerikai filmváltozat is készülni, szóval már Amerikában is felfigyeltek -e erre, a... erre. Igen, a csak szóval mondjuk a... van egy ilyen szépségkívánja, tehát, hogy azt is ennyit olvastam róla, és ott utána kiderült, hogy ő ezt egyébként egy ilyen pörgős akciótrillerként hát, igen. el, <gül> hogy magátad, magát a technológiai ötletet elvéve, és hogy akkor az inkább egy ilyen ügynök Aha. témába Aha átműtetve a dolgot, úgyhogy de egyébként én is olyan tudom ajánlani, körülbelül ugyanazok miatt, amiket Igész is elmondott, illetve, hát még így spoiler nélkül, a nyilván ízlés kérdése. szerintem a pájlott rész az nagyon nem a legjobb rész, úgyhogy oké, okay, hogy mindegyik epizód másról szól, de talán nem érdemes nem azzal kezdeni, hmm. hát attól függ, mert valaki meg mondjuk nem a jó részekkel, akkor a múlta, meg egyik sem fog neki okay. De én a két középső részt hmm. szerettem, mert én a két második epizódot. Igen, igen. szerintem a, igen, a Pilot az valóban nem a legjobban sikerült, annyira, hogy amikor először azt néztem mert akkor utána nagyon sokáig nem is folytattam. A Pilot egy, egy nagyon beteg ö, csavarra vagy beteg ötletre van fölépítve, és igazából az a beteg ötlet az, ami, ami miatt emlékezetes, de maga az epizód az, az valóban nem sikerült a legjobban. Az első évad második része szerintem magasan a legjobb a, a nem, az is az, sorozatból, nem. az a szenzációs. A, a második évad középső részénél nekem színészi alakításokkal van gondom, de maga a sztoria annak is nagyon-nagyon jó. De, de igazából a többi részt is tudom ajánlani, így vannak hibáik, van, hogy, van, hogy kicsit kidolgozatlan marad bennük egy-két dolog, de, de, de mondom, az alapsztoriam mindegyiknél érdekes. És az, az még egy ilyen összekötő elem köztük, hogy gyakorlatilag mindegyik kicsit olyan novellaszerű. Mm. Tehát nem tudom, hogyha valaki ilyen Stephen vagy vai tehát mindenhol van egy ilyen valami sötétebb csavar benne, tehát amit úgy nem várna az ember. Igen. És erre, hogy mondtad is, nincs pozitív békifejlete szinte egyik epizódnak sem. És az benne a még, hogy a menetői sci és technológiai alapokra épít, mégis az összes olyan, úgy pont tudtak egy olyan vonalon egyensúlyozni, hogy akár el tudod képzelni, hogy az öt év múlva vagy tíz év múlva bekövetkezik Abszolút, tehát nagyon felismerhetőek ezek, ezek a jövőképek. Tehát a, már ezeknek, mintha az előjereit amúgy látnád a saját környezetedben, hogyha csak úgy sétálsz embereket. Tehát, mint mondtad Mertró, mindenki ezekre izé bámulja a mobiltelefonjaikat. Tehát tulajdonképpen a második második évad második részében is van egy ilyen, nem, nem hangsúlyos elem, de gyakorlatilag de van, egy, van egy főszereplő karakter, aki nem tudja, hogy kicsoda, miért van ott, ahol van. És erről nem is szeretnék többet mondani, mert az jó, hogyha mindenki, aki kíváncsi érása maga fedezi föl. És ő gyakorlatilag egy tömeg követi mobiltelefonnal és minden egyes lépését kamerázza. Akármerre megy. Ami valamilyen szinten ijesztő. Tehát manapság is ez van, hogyha el tudod képzelni, hogy ha történik valami rablás, vagy valaki esik, vagy valami, akkor biztos lesz jön a tömegbe, akinek nem az az első hogy fölveszi a telefont, hogy akkor most ő már pedig segítséget hív, hanem éppen a videó record funkciót indítja el rajta. Tehát igen elég cinikus, elég cinikusra az a szerintem nagyon jó. Oké. Okay. Hogyha nincs más, mi a, a szifi vagy a misztikus kategóriában, akkor szerintem a, a korábban említett Miss rátéretünk, mert itt azért elég sok átfedés van a kategóriák között, és ugye a harmadik kategóriánk azok a, a tini sorozatok. És ott a, Miss az a az a, ter, a természet fölötti misztikus és tini sorozatnak a közös halmazában található és talán, talán elmondható, hogy az utóbbi éveknek az egyik legnagyobb és leghangosabb sikere. Nem tudom, hogy csak nálunk, vagy, vagy külföldön, vagy Angliában is. De... Amerikába is, tehát amikor uh, felkerült. Uh... Akkor a Netflix műsorában uh, akkor azért elég komoly visszhangja volt, tehát főleg így a, az amerikai kritikusok kapcsán olvasgattam, hogy szépen felfedezték ők is, de uh, lehet, hogy rosszul nem biztos hogy a Netflixen fel van, ezt Brugsi majd cáfaja, vagy megerősíti, a BBC Amerika vetítette. Már is nektek, BBC... A BBC Amerika vetítette, és ennek kapcsán volt uh, elég jó visszhangja, Igazánom a sorozatot én, ha meengeditek, egy, egy idézettel vezetném be. Ugye hát, egyik kedvenc karakterem, karakterünk mondhatom, néten volt, akinek szerintem a sorozatnak az eszenciált is jól összefoglalta. A bunch of young offenders develop superpowers and not a one of us thinks of using them to commit crimes. Shame on us. Ugye, magyarra fordítva azt jelenti, hogy Pár fiatal srác, pár fiatal bűnöző úgy ezért éles srác kap, és egyik se gondol arra, hogy bűncseleményt kövessünk el, szégyeljük magunkat, tehát egy kis ilyen ironikus is, ahogy ezt Anna Néten megfogalmazta, tehát a sorozott ö, alap is az, hogy közösségi munkát végző ö, főszereplőink ö, különös képességre tesznek szert egy, ö, egy vihar ö, kapcsán, tehát általában ez az a pont, ahol az embereknek egy jó része, szerintem a tévéjét, mert ez nem hangzik túl de amit kihoznak, itt a Howard Overman, a készítő kihozott belőle, az, az, az szerintem már önmagáért beszél, és egy nagyon egyedi, különböző műfajokat keverő egyveleg jött ki, van benne misztikus szál, ö, nagyon ügyesen bánnak azzal, hogy a szuperkérhességeket hogyan osztották fel, ö, nagyon ötletesek a párbeszédek, ö, jelen van benne a humor, és, és ezt pedig egy erős karakteredráma egészíti ki én ösztön mondom, az első két évadot láttam, ugye, hogyha jól emlékszem, akkor az ötödik évad is már belendelésre került, az lesz a következő, és egyben az utolsó, viszont a második évad után, ami mind a kettő, én azt mondom, hogy egy nagyon magas léc, lécetet tett fel, ez a harmadik számomra főként a, a szereplőcseréknek köszönhetően csalódás volt, és, és nem folytattam, viszont az első kettő, az úgymond, az utóbbi évek egyik legjobb Angol sorozatos élménye volt, top 3-a mindenképpen benne van. Nem tudom, Ti, hogy gondoljátok, hogy milyen élményeitek főzni Miss Fisher-sel? Nekem ráncú, tudod, van a valaki, aki végig nézte eddig. Én végig néztem eddig, tehát azért, hogy nagyon kés, igen. nagyon tudom osztani azt, amit mondtál, mert az első két szezon tényleg a Sőt, szerintem azon ritka esetek egyike, hogy a második szezon nekem a nagyon magas elsőre rá tudott még pakolni. Igen. Tehát talán még azt uh -huh, jobban is szerettem, uh -huh. mert volt egy, volt egy nagyon domináns szál Simon és Elisa között. Igen, egy ami, igazi, igazi ami... képregényes Igen, volt. Az, egy, az, egy, az egy nagyon jó kis kitekintés volt. Tehát amellett, hogy egy atipikus dolog nem próbálnak ilyen képregényes elemeket követni, vagy csak annyira, hogy viccet csináljanak belőle. Ez, ez pont egy ilyen pozitív meglepetés volt nekem, hogy mégis húztak egy ilyet. Tehát egy ilyen sorsszerűséget beépítettek a második évadba, mert hát ami még nagyon a sajátossága, hogy lehet, hogy meredek dolog, de amikor mindig azzal szoktak például hozzá hogy Magyarországon, hogy azért nem lehet jó filmeket, sőzatokat készíteni, mert hogy összegek, meg pénz, meg ilyesmi, a Miss Fizz gyakorlatilag egy kiégett be játszódik. Nem látsz, se civileket, vagy hát nagyon ritkán Nincsenek az utcán sétáló emberek, tehát gyakorlatilag szinte költségvetésből meg tudták oldani az egészet. A szupererőkösse úgy kell képzelni, hogy tele lenne cgi jal Végtelenül egyszerű és abszolút a kreativitás viszi a sorozatot. Tehát szerintem arra egy, arra egy remek példa, hogy ha valaki kreatív, van egy jó ötlete, és van érzéke az íráshoz, akkor tényleg zseb vállalkozásból mit lehet létrehozni. Igen, és egy nagyon jó csapatot már, mint színész csapatot hoz összehozzá, Igen. mert itt, a, itt azért majdnem mindegyik karakter nyilván változó, ö, hogy mennyire maradtak meg emlékezetesen, de, de az az első ötös fogat az, az kifejezetten, kifejezetten erőse sikerült, sok színűre, sok oldalúra. Voltak, voltak különböző egyéniségek, egy, egymást, egymásnak ütköző egyéniségek, akik, akik között nagyon jó volt a, a dinamika. És hát én is az első két évadot láttam, és, és bármennyire is, ö, ugye so, sokszor ö, túl nagy feneket kerítünk egy-egy szereplőváltásnak, de, de ott a, a második évad végén a, a, a főszereplő távozása azt én azért eléggé komoly érvágásnak éreztem, és ö, valamiért nem is, nem mintha csak miattan néztem volna, de, de azért nagyon-nagyon sokat számított az ő, az ő humora és, és szarkasztikus, világnézete, vagy, vagy az, az, a, az a humor, amit ő képviselt, és valahogy nem, nem volt ingerenciám aztán innen tovább folytatni, főleg, hogy aztán olvastam, hogy egy, egymás után szálltak ki az eredeti szereplők, ami hát valamennyire törvényszerű, de, de azért mégis, mégis sajnálatos, és nem tudom mondjuk, hogy a, a később behozott karakterek azok mennyire mennyire tudták tartani a szintet, mert ugye utoljára az a, a lekevés érdekes, ugye a fekete srác karakter, már nem emlékszem a nevére, ő, ő, ő igen, maradt meg talán nem. utolsónak a csapatból. Hmm. Itte leportálni tudod talán, ugye? Ő, volt, idő, volt. idő, idő, idő. Vissza idő, idő? az időbe, igen, igen. első pont az ő epizódja igen, volt, érdekes mond a kedvencen, Annak jelen, hogy ő volt a érdekes uh -huh. karakter, mert ott nagyon izgalmasan játszottak el a szerkezettel a, a, a, az ő a köré koncentrált epizódban. De szóval nem tudom szákló, hogy mennyi, az új szereplők azok mennyire... Ö, nem, az jót, nem is az új szereplőkkel mondott igazából, szerintem az írás írás ki. Tehát én, én úgy érezzem, hogy mindenki mondta, hogy négyben mekkora érvágás volt, hogy ő eltűnt, mint karakter, mm. de a, a helyébe hozott uh, Rudi nevű karakter, aki Joseph Gilgun uh, alakít, Szerintem ő, ő remekül, hát hótolta. Soka, sokan azonban, hogy ugyanazt próbálták ő, meglátni ebben a karakterben, mint ami Nathan is volt, mert hasonlóan egy harsány, egy provokatív, egy, egy abszolút komikridív karakter, de jelen vonásait tekintve mégis teljesen más volt. Tehát őnek neki egy olyan képessége volt, hogy gyakorlatilag volt egy duplikét formja, egy, egy, egy, egy vére, akit néha be tud magába zárni, néha meg kienged. Uh -huh. És uh, neki írtak egy nagyon, nagyon finoman különböző uh, jelenvonásokat. Tehát maga a főszereplő egy sokkal visszahúzódóbb, introvertáltabb karakter volt, a kénye pedig egy uh, kifejezetten egy ilyen taklócsajozós figura. És hát ez a különböző vérmérséklet, ez gyakran okozott uh, köztük nézeteltéréseket, meg amúgy problémát, meg. meg. de az a, baj, hogy, az a baj, hogy a történettel volt baj. Tehát nagyon uh -huh. úgy éreztem, hogy megpróbáltak még, még rátenni egy lapáttal, még rátenni, és sokszor sok lett. Tehát itt csináltak ugyan egy Hitleres epizódot például, hogy volt egy olyan ember, akinek megkapta gyakorlatilag, visszavásárolt a Curtisnek azt a erejét, hogy vissza tud menni az időben, mert hogy nem tudom, hogy az az első két szezonban is bejött, vagy talán a második szezon záródott azzal, hogy trédelhetővé tették ezeket az erőket. Mert valaki egy olyan erőt kapott, hogy el tudta venni valakinek az erejét, el Más tudta tárolni, volt, és a másnak át tudta adni. Uh -huh. És hogy volt gyakorlatilag egy zsidó aki megkapta ezt az időutazós erőt, és arra akarta felhasználni, hogy visszamenjen, megölje hit t Nagyon ezt az egészet, tulajdonképpen sikerült visszautazni az időbe, de az egész életet elcsesztem, és a jelenben mindenhol már náci szobrok vannak, és náci járják a környéket. Mm -hmm. ennek nagyon jó volt, meg voltak zombi macskák, meg ilyenek, de érezted azt, hogy ezek túlzások voltak. Tehát maga az ötlet megvolt, de mégsem érezted mögötte azt a drámát, mert szerintem az első két szezonban azért voltak karakterdrámák. Tehát érdekelt a szereptők sorsai, csak az volt, hogy ö, valami nagyon durvát találjunk, és nagyon vicces és hiányzott nekem mögül a dráma, meg a, meg a karakterizáció. Ja. Amúgy az író ugyanúgy Howard Overman? Szerintem Howard Overman, én. Ha, ha. Én. Na, mondó vagyok, hogy mert most már eléggé kezdünk kifutni az időből, akkor röviden, pár mondatban próbáljuk meg, akár a téni sorozat mert a komédiák hátra valami. ami ami azért elég eh, húzós eh, az időkeretet tekintve, mindegy mondani egy-egy eh, olyan sorozatot, eh, amit mondjuk kiemelnik, és akkor tényleg csak nagyon röviden három-négy mondatban összefoglalni, hogy, hogy miért tudjuk ajánlani a hallgatóknak. Akár most akkor a sorozat kapcsolat, ha még valami esetleg ugye a skins az abszolút adja magát, de hát, de hát megint arról szerintem rengeteget tudnánk beszélni, most már befejeződő sorozatról, ami, ami kapcsán én nagyon gyorsan csak megint tudok mondani, hogy szintúgy, mint a Miss Hitch esetében, az eredeti áldalett cserélődése jelentette nálam a végpontot, és addig zseniális volt, és utána vagy nem tudtam hozzászokni az új arcokhoz nem tudom, hogy kapcsán mi az, amit mi említenétek, vagy a Skins kapcsán valami hozzáfűzni való. A, a Skinsnél... Ki... Igen, Oztán... Oztán... mondjad, Gains, Mondj csak! Ugye a, a, a Skinsnél tényleg rengeteget lehet mesélni róla, két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy az, azon ritka sorozatok egyike, amiket ö, amiknek az írógárdájának, nem tudom, talán 70-80%-át a, a, a kamasz ö, életkorhoz közeli ö, emberek alkották. Tehát ugye az alkotó páros, az egy apafia páros, ahol a a fiatalabbik szerintem maximum 20 éves vagy 20 éve elején lehetett, amikor elkezdődött a sorozat, és a, az írógárdában tényleg fiatalokat szerveztek be, tehát volt olyan, aki, aki még középiskolába járt, miközben a sorozatot írta, és a, a szereplőket is ö, valóban kamaszok játszották, vagy, vagy még annál fiatalabb színészek. Tehát ugye nem az volt, mint az amerikai sorozatok többségében, hogy nagyon fiatalnak kinéző 20, 20 vagy akár 30-as színészeket castingolnak be, tehát ez így a hitelessége, ez nagyon-nagyon sokat hozzátett. Illetve ott a felépítést emelném ki, ugye minden epizód egy karakter köré, vagy egy karakternek a nézőpontját öltötte fel, és ez, és ez néha rendezésben is, meg, meg az epizód szerkezetében is megnyilvánult. Tehát mondjuk egy olyan karakter, karakternél, aki, aki egy kicsit zaklatottabb, ideg- vagy lelki állapotú, az ő epizódjánál is, a, a vágásban, vagy a fényképezésben, vagy a, a, a jelenetek egymás utániságában is ez megmutatkozott. Ö, rengeteget kísérletezett a, a, a sorozat, tehát ez, ez egy szinom egy hatalmas előnye, és ez a fajta néha frusztrálóan csapongó jelleg, ilyen szeszélyesség, vagy kiszámíthatatlanság, ez pont, pont nagyon illet a gyakamaszkornak a és, és ez ilyen, nem tudom, lightning in a battle, tehát, hogy nagyon, hmm. nagyon eltalálták ezt a fajta életérzést magát a, magával a, a, a sorozatnak a, a stílusával is, és, és egészen remekül ötvözték a, a humort, meg a drámát. Ta, talán ezeket tudnám még így gyorsan hozzátenni. Szerintem van. elmondtam mindent, amit én nem így akartam az előbb, <laughs> Szerintem, nem, nem pörgess, pörgessük szerintem. Pörgessük, így Itt van, akkor rátéretni hogy Dicser, Csak, csak dicsélni tudjuk a skins főleg ugye az elejét, az első az elejét két Úgyhogy Igen. szerintem fölösleges, tehát érdemes mindenkinek a skins elővenni, aki, aki még Még akkor az az ajánlás képen, van. hogyha már úgyis a komédiákra úrunk, mert szerintem a uh -huh. ti hát sorozatnak a komédiák abszolút. között ha fél úton, a Fresh Meat. Szerintem uh -huh. lehet, hogy ennyi sem Nem. Egy 40 perces komédiáról van szó, tehát abszolút nem egy ö, fiatal egyetemista csapatról szól. Az akik, igaz, én belekeztem, bocsánat, hogy várok, csak annyi, hogy nálam az első tíz percig de most meghalljátok az optimista szállat, amit Cyclo fog mondani, és ráhallgassatok, ne rám. Igen, az lett volna, körülbelül a vége, amit mondani akarok, hogy két részt, vagy három részt adni kell neki, ami Opa. hát egy, egy ilyen karakterizációs komédia esetében azért lehet, hogy sok kérés valakitől, mert a szitkomoktól nekem is van egy ilyen szabályom vagy komédia szabályom, hogy például, ha valamelyiknél kíválasztasz egy random epizódot, beletekesz ki három helyet és ha nem nevetsz, akkor azt ne részt. Uh -huh. Mert nem konzisztens, vannak jobbak, ilyesmi, de a Fresh eset, ö, esetében én nagyon-nagyon örülök annak, hogy én kitartottam. Ö, gyakorlatilag annyi, hogy hét nagyon külön karaktert összeraknak egy halbérletbe, végül is egy külön helyen lapnak. És hát az ő életüket követik végig az eseményszálak, különböző szituációkba keverednek, van körülött, van közöttük szerelmi háromszag is, de abból is a paródiát csinálnak gyakorlatilag, tehát kifigurázzák a, a kliséket. Van nagyon kínos humora, van nagyon filgút humorra, tehát hihetetlenül egy ilyen nagyon megfoghatatlan vegyes össz, Ilyen összhatása van az egésznek, olyan, mint egy ilyen nagy kavalkád, egy tényleg egy ilyen nagyon színes sorozat. Lehet, hogy sokaknak ezért is nem tetszik, mert nehéz egy ilyen domináns karaktert. Nincs is nagyon főszereplője. Tehát én külbelül a hét karakterből 4 5 azonos szinten érzek hangsúlyosnak. De én, én azt tudom ajánlani, hogy ezzel érdemes tenni egy próbát, mert lassan indul be, de ha beindul, akkor onnantól hihetetlen, jó lett szerintem akkor én is megemlítenék még valamit, de csak azért, mert futunk ki az időből, és nem klasszikus tini sorozatnak számít, hanem ott akartam elsütni, amikor már egy későbbi rovatunkban a kevésbé ismert öri sorozatokról fogunk beszélgetni. Ezt én leszik... pont, pont arra gondoltam, hogy ezeket érdemes most így... Igen, eset, elke, el, érdem, de, érdemes érdemén. most elsütögetni, úgyhogy ezért úgy döntöttem, hogy most ide befér és ez pedig nem más, mint a Synchronicity című, című brit... Ö, Mini sorozat, sorozat, hát egy év adott megélt kis szériáról van szó. Azért mondom, hogy nem feltétlenül tini sorozatról van szó, mert egy kicsivel idősebbek a szereplők, tehát a 20-as éveik vége felé járnak már ők. És hát lényegében a, azt hiszem, igen, hat részes volt a, a sorozat. Egy nagyon-nagyon furcsa és különleges szerelmi háromszög köré összpontosul az egész. Néhány jó barát ahogy ez kialakult. Egyrészt rendkívül elborult tud lenni néha. Tehát, ha jól emlékszem, azzal kezdődik a pilotnak a, pilot a leges legelső mondata, amiben ugye elmeséli az egész történetet, hogy mi történt vele a főszereplő, hogy az egész meg se történt volna, ha nem találkozik a két vaginájú nővel. Így van, így van. Tehát én azt mondom, hogy ez szerintem meghatározza az egész, amit fogunk látni. És emellett ugye rendkívül ötletes, jó tempójú, jó humorú sorozatról van szó, és ami ugye egy nagyon nagy kincse, és ugye ez az, amit szintén megemlítettem az egésznek az elején, hogy nagyon profin tudják alkalmazni a flashbackeket. Mondat közepén egyszer csak, mintha elgondolkozna valaki, visszaugrunk három napot. Van, hogy a flashbacknek van flashbackje. És, és ez egy rendkívül összetett narratívát az egésznek, és ugyanakkor rendkívüli módon megtartja a néző figyelmét, és rendkívüli pörgőssé teszi az egész történetvezetést. Úgyhogy rendkívül szórakoztató sorozatról van szó. Synchronicity 2006-ban, 7 ben ment. 2006-os. 2006-os, 2006 egy évadot élt meg. Annyit szeretnék még ajánlani, hogyha beszerzitek akkor, ha lehetséges, akkor ne a DVD verziót tegyétek. Igen, a zene. Igen, Ugyanis, igen. Egy rend, ugye az atmoszférát már sokszor említettük, ennek nyilvánvalóan tematikájából adódóan nem ez a depresszív, ö, sötét tónusa van, hanem egy, egy játékos tónusa, amihez rengeteget hozzátett a zenéje a sorozatnak. Ezt különböző jogi viszályok, nehézségek, ár miatt ezt a zenét lecserélték a DVD kiadásra, egy sokkal semmit mondóbb gyengébre, viszont szerencsére a, a régi tévés felvételekről még elérhetők release Fel lehet őket lelni, ha nem, akkor meg lehet minket kérdezni. Segítünk, úgyhogy érdemes azt, azt bepróbálni. Igen, ezt a, skin, ezt a skinszre is el lehet mondani, hogy az első két évadnál szintén különbözik a, a tévés verzió meg a DVD-s. Ugye ugyanígy a zenei betéteknél, és a, a, ott is a, az eredeti tévéset tudom csak szorválmazni mert ö, főleg a, a második évadban vannak olyan, olyan zenei betétes jelenetek, vagy olyan zenei ö, aláfestésre betétdalós jelenetek, amik, amik má is, ha, máig, ha szembe jutnak, akkor legszívesebben rögtön újra nézném őket, és, és életlenül sokat tett hozzájuk a zene, egy, egy, az egész sorozathoz nagyon sokat tesz, tesznek hozzá a zenék, úgyhogy ott is érdemes az eredetit itt beszerezni. A ez <tos> még annyit hozzá, egyrészt abszolút igaz van Brúzsinak, és, és, és, és hasonlóképp látom én is a, a, a sorozatot. Emlékszem vannak, hogy Brúzsi valamint Szucsit ajánlotta nekem, és azóta is áldott titeket érte, mert egyike volt az első Angol sorozatainak, és egyből nagyon jó benyomást tett rám. Annyit szeretném még hozzáfűzni, hogy itt is alkalmazzák, mi a House of Cards esetében említettük a negyedik foly, illetve annak a leomlását, Magyarul ugye kiszól a főszereplő nézők nézőköz, ezt is zseniálisan alkalmaz a Sequency City. Főszereplő néten az, aki kiszól a nézőköz, levon valami konzekvenciát, vagy a, vagy a saját elénk egy rövid, humoros formában, nagyon jó az a narrációs forma és tényleg aki egy könnyedebb angol vágyik, amiben erősen van a szerelmi szál de, de abszolút nem lesz, nem válik gicsessé a történet. Humoros, abszolút tudjuk ajánlani a Synchronicity-t, és ugye említettük, ugye a zenei betétek még, még jobbá teszik ezt a sorozatot. Igazából így most gondoltam, hogy az általunk emlegetett téni sorozatoknak majd szinte mindenkinek a jellemzője ez a fajta játékosság, akár a formára, akár a sztorira, vagy a karakterekre vonatkoztató. Tehát ugye, hogyha a bűnügyi sorozatoknál ez a sötét tónus a, a jellemző, akkor a, a téni sorozatoknál ez a nagyon... Ö, harsány vagy, vagy, vagy eleven élénk játékosság, ami ilyen, ilyen összefoglalóan rásüthető mindegyikre. Igen, és meg talán az, hogy a brit ti szerintem hihetetlen jó karakterek vannak, és uh -huh. sokszor amerikai akti nekem pont az a hiányosság, hogy ö, nagyon klisések, tehát itt, itt nincs meg ugyan, nincsenek meg azok a sablonok, hogy a buli az iskolában, a barbirány, a plázacica, meg ezek, tehát itt ezeket abszolút úgy ahogy van, próbálják mellőzni. Igen, tehát nem ezekre a, az amerikai középiskolás klikkekre építenek, építik fel a... meg hát azért azt se felejtjük el, hogy itt a, ezek a kamaszok tényleg úgy viselkednek, mint a kamaszok, tehát... És életkorukat tekintve is kamaszok. Igen, igen, de hogy itt, és... itt cigizés, ivás, drogok, buli, tehát minden benne van, tehát semmit nem kendőznek el, káromkodás, slang. Hamaszok ilyeneket csinálnak! <gül> Toha! <gül> hát egy világ dőlt szemben, nem igen? Folytasd a <gül> Nem, nem is folytatom akkor. Most már nem merjük. Nem, nem, igen, igen, ez után. Férjük, hogy lekelgetsz a gyep gyepről. <gül> 18 pluszossá vált az adás, későjük tenni az hiszen média hatóság is ránk De, ugye, Most akkor el kell mondanunk, hogy gyerekek, ne drogozzatok. Igen, igen. Nem normális, ez, ez, ez nem normális a tinédzserek körében, és nem megszokott, és nem megszokott. Nagyon van. Szerintem. Haladhatunk tovább, most elértük lassan a bűvös két órás határt, nézzel előzetesen megbeszéltünk adásidőnek. időnek. Mit szólnátok ahhoz, hogyha, mert azt beszéltünk, hogy a TOP 3 előtt mindenki a röviden egy-egy olyan kevés vízsben sorozatot, ami nincs benne a köztudatban, és, és bemutatnánk azt a hallgatóknak. Hát én a szinkronizizatív én ezt már megtettem, mm -hmm. úgyhogy átadom a szót. Mm -hmm. Akkor, Akkor esetleg Gaines, málada Ugye még itt a szitkomokról végül is nem is beszéltünk, de szerintem lett hogy jobb is, hogyha most már nem, nem megyünk bele, mert az angol humorról még rengeteget lehetne beszélni, de én pont egy, egy szitkomot, és egy után kevésbé ismert szitkomot választottam ki. Ez egy 2004-es, ha jól emlékszem, 2004-es hat epizódot megért szitkom, a Gars Mareng Dark Place című sorozat, nem tudom, hogy ismeritek-e. Még egyszer észre a címét, hogy ha írjuk fel, mert hallgatok is, arra... Hallottam még róla. Ki <gül> lesz Sőt? a képen jó olyan egyébként? Tehát... <gül> Igen, de te, ez a sorozat, ez egy Garth, Mar Garth Marengi nevű uh, figuráról szól. Uh, erről a Garth Marengy-ről azt kell tudni, hogy uh, ő egy, uh, egy horror író karakter. Körülbelül úgy kell elképzelni, mint Stephen Kingnek nek a huszadrangú verzióját, egy rettenetesen pocsék horror szerző, aki viszont a, a, abban a tudatban van, hogy ő a világ legjobb bírója, és ennek szeret is hangot adni. Külön szórakozatot csináltak neki honlapot, ami még mindig fön van a neten, és tele nyomták könyv, meg, meg részletekkel a könyveiből, tehát ott, ott a sorozat után még lehet mazsolázni. De hogy ő egy ilyen tipikus pocsék bestseller szerző. És a sorozatnak az az alapfelvetése, az az, alap vagy az, a, az a alapszituációja, hogy ez a fickó még a 90-es években csinálta a, a brit TV-re egy sorozatot, egy misztikus sorozatot, leforgatták, elkészítették, viszont az ő elmondása szerint ez akkoriban annyira provokatívnak számított, annyira megdöntött minden tabut, hogy nem merték leadni és most, hogy eltelt 10 év, ugye 2004-ben vagyunk, ezt magyarázza a közönségnek az intróban, most, hogy eltelt 10 év, most már elő tudják venni a, a, a kópiákat a, a raktárból, és, és most már talán megérett rá az emberiség, hogy így közszemlére tegyék ezt a, ezt a sorozatot. És lényegében ez a hat, hat epizód úgy épül föl, hogy gyakorlatilag ez, ezt az elveszett 90-es évekbeli sorozatot látjuk, ennek a, a, a hat epizódját, Amiben, amiben ilyen kis kommentár jelenetek vannak, ahol a, a, ugye a főszereplő, persze ő volt a főszereplője, és a sorozatnak nem csak az írója és rendezője, illetve a főcímzenét is, és az ő általa elfütyült témákra szerezték. Tehát ő akkor a, a az ügynöke, akit szintén, egy irodalmi ügynöke, akit szintén szerepeltetett a sorozatban, illetve egy harmadik főszereplő, ugye ilyen DVD-es, extrás megoldással a, a, a kamerában e, kommentálják a látottakat, mesélnek a háttérinfókat, hogy milyen volt a forgatás, egymás dicsérik, illetve felmagasztolják, és hát, e, e, értelmezik is a, a látottakat. E, és ez a régi 90-es évekbeli sorozat már önmagában is zseniális, mert, mert Pontosan úgy van fölvéve, mintha egy, mint a, a, a z kategóriának is a legalja. Tehát direkt rosszak a vágások, direkt látványos, hogy az egyik pillanatban még egy, egy pohár van a szereplő kezébe, és amikor újra mutatják, akkor már egy véres sásó. A, a, a sztorik azok valahol a, a, a sorozatok és a, a, az alkonyzónának a közös mesdjén találhatók, tehát egy kórházban játszódik, ahol a főhős orvos, a, a, a misztikumnak az avatott ismerője, és különböző ö, természet fölötti, vagy földön kívüli jelenségekkel kell szembeszállnia. Ö, szent, tehát az már szagató ezek a, ezek a régi jelenetek, és hát rengeteget hozzátesz az, hogy, az, hogy közben a, a, a szereplők hogyan töménezik magukat, és, és hogyan mesélik el, hogy, hogy pontosan hogyan is zajlott a forgatás. Tehát ez egy, ez egy hihetetlenül szórakoztató sorozat, és valahol, valahol ironikus, hogy, hogy egy sorozat, ami egy elfeledett sorozatról szól, az maga is eléggé elfeledett, mert ö, ugyan kulcsorozatról sorozatról beszélünk, tehát van egy, van egy kis számú rajongótábor, akik, akik még mindig ö, imádják ezt a sorozatot, de, de hát a nagy közönségnek ez ismeretlen. És a szereplő közül még meg kell említeni az, az ügynököt játszó ö, színész, aki a, a sorozatbeli sorozatban a, a, a kórháznak az igazgatóját játsza, és saját elmondása szerint ő egy pocsék színész, de a, a, a Gász Marengi meggyőzte őt, hogy ő, ő, ő neki nem egy színészi alakítás kell, hanem a valóság, és ezért ő a valóságot hozza be, és ő, ő aztán tényleg mindenkit alulmul, és őt az a Richard iowa de játsza, aki az IT crowdból lehet ismerni, ő volt a, benne a fekete karakter. Én azt a sorozót nem nézem, úgyhogy sajnos nem tudom a nevét, és ezért tudom csak így említeni a karakter nevét. De, de ő azóta egyébként rendezőként is a bemutatkozott, és a Submarine című filmje az pár éve, milyen sok fesztivál sikert bezsebelt. Tehát így a, a legismertebb színész az ő és a többieknél meg egy pluszba hozzátesz az, hogy tényleg ismeretlen színészekről van szó, és elhisszük, hogy ők valóban olyan katasztrofálisan pocsékak, mint amilyennek látjuk őket, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy ássa elő, 25 perces epizódok, pont most néztem adás előtt a Youtube-on, fönn is van az összes, úgyhogy semmi akadálya nincs annak, hogy bárki rávesse magát. Maximálisan tudom, hogy nagyon fárasztó, tehát az, az, az tény, hogy nagyon fárasztó, de, de hihetetlenül szórakoztató felírtuk szerintem, minden... És nekem is jól hangzik. Körvet kaptunk, Egyike kaptunk. Egyéken moss hívják a karaktert a... Ah, köszi, oké. IT-krajóban. Csak hogy nehogy így a fekete karakter. Pontosan. Itt most már volt tényleg... Vigyázzunk. Hímsomivizmussal kezdtünk, aztán átmentünk a fiatalság megrontására. A szó is elhangzott. Köszönjük, és akkor ugye arról ne is beszéljünk, hogy most már rasszizmus is van, úgyhogy Szyklos szerintem te következel. <tos> <tos> Jó, így akkor, így, akkor szóval. hát mit én, én is választottam egy komédiát, mert mondjuk úgy azt vágtuk a legrövidevre talán. 2000-2004 között volt egy Black Books című sorozat, uh -huh. ami azt volt egy klasszikus citkom, amúgy nem vagyok a hír, hanem az ilyen, ilyen multikermes alá röhögős, szitkomoknak, de ez szerintem kifejezetten jó. Leginkább a Fawlty towers a vacakszálhoz tudnám hasonlítani hangulatában, humorában számomra, ugyanis itt is egy, egy ilyen mizantróbi, egoista, izik főszereplő áll a központban. És uh, ahogy a Fulty Towers-ben is, gyakorlatilag van egy olyan hotel tulajdonsunk, nagyon-nagyon nem bírja elviselni, hogy folyamatosan vendégekkel kell foglalkoznia, itt ugyanúgy ő is egy uh, könyvesboltot üzemeltet, és ki nem állhatjuk a velőit. Ráadásul ez egy ilyen second-hand könyvesbolt, tehát folyamatosan jönnek be uh, általában műveltebb emberek, akik uh, olyan óvjád, olyan, olyan, na, kálizést, teljesen mert az alattam. Szóval, akik uh, Olyasmiket szeretnék fölhajtani, amiket egyébként normál könyvesboltokban nem tud megtalálni. És az egésznek az adja a hangulatát, hogy van két barátja, a szomszédos könyvesboltban található Frem, aki gyakorlatilag egész nap odálló Bernárdnál, és folyamatosan boroznak. Míg Béli a Béli által játszott karakterő pedig egy ilyen, utcáról összeszedett a pálylot során egy teljesen dökött fickó, akinek nincs hova tartoznia, és gyakorlatilag hát, mint egy házi állatot befogadták szerencsétben. Úgyhogy, de az egésznek a, mégiscsak az ill komikus adja az alapját, aki a főszereplője is a történetnek, egyébként egy stand és egy olyan karaktert alakít, aki, mint hogy Harry ment és Gregory House-t tehát, van egy nagyon, elképzelni. De el lehet egyébként képzelni, tehát uh, van egy, nagyon, egy ilyen direktben cynikus karakter. Tehát aha, aha. nem tudom, lehet vele próbálkozni, én nagyon-nagyon tudom ajánlani. Te... Az első rész egy ilyen felvezetése, tehát azzal gyakorlatilag a pálylottal meg, megadják az alaphelyzetet, tehát a legtöbb szintén És uh, és utána a különböző kalandokba keverednek, tehát van olyan, hogy mit tudom én, biztonsági rendszert akarnak uh, felállítani, és sikerül bezárniuk magukat a könyvesboltban, nem tudnak se kimenni, se bevenni. és akkor utána elkezdenek halucinogén hallucin méheket fogyasztani, amikor oda döglöttek a sarokban, és akkor teljesen egy ilyen, ilyen co változik az egész epizód, vagy van a hőségre uh, hajazó történet, amikor borokat hűtenek be egy hatalmas úrkapácszákkal bereszúrva a mély hűtőbe, és azt használják ilyen hűsítő nyalókaként, mert hát folyamatosan az ivás és a dohányzás az egy nagyon központi ilyen hangulati szerep a sorozatnak. Vagy hát Meg vannak olyanok. a Igen, igen, igen. Vagy hát ugye ennek a szomszédboltban találtó frennek volt egy olyan epizódja, hogy mintha megtalálta volna soha nem látott régi rokonait Romániából, és ők gyakorlatilag unantól folyamatosan szíveséget kének, mert csak neki van kocsia, akkor nyissanak termet, mert hogy minden könyvesboltban van manapság kávé, meg ilyesmény, hogy őket le akarják nyomni, akkor neki éttermet kell nyitni a bolton belül. Tehát az ilyen reggelképvesztőbb kalandokba tudnak sodródni, de összesen 18 rész az egész, 18 20 perc. Tehát gyakorlatilag a négy év ellenére egy nagyon rövid dolog. Illetve, hogyha valakinek ez számít, Simon Packnek volt egy két részes, uh -huh. három részes mellékszerepése uh -huh. benne. Akit szerintem nagyon sok sorozatban nem láthattunk, úgyhogy már csak ezért is. Szerintem lesz azt hiszem, a közeljövőben bőven nézni valónk, már csak akkor is, uh -huh. ha ez egymás által sorozatokat megnézzük, és milyen hogy rövidek ugye, az angol meg az évadjai. <laughs> akkor én zárnám a sort. Talán ismertebb a széria, mint amit ti említettetek. Moonboy egy tavaly vagy tavaly előtt mutatták be. Első évad ment le, azt biztosan mondhatom. És érdekesség, hogy a másik évadat még nem mutatták, de a harmadik évadat is berendelte a Sky. És elég sok mindent el elő a sorozatról, hogy a főszereplőnek a neve Martin Paul, Kenny Daglis Moon, és egy 12 éves rác. Azért mondom, sok mindent elárul, mert hogyha van szülő, aki ilyen nevet ad a gyerekének, akkor ez a mutatja, hogy mennyire kegyetlen sorsa lehet szegénykénknek. Ez egy, nagyon örülök, hogy brit sorozat, is az adásnak a, a, a témája nem csak angol, mert egy írszériáról van szó, melynek a főszereplő egy 12 éve, az, hát mondani azt, hogy azt is, hogy volt kép is rác a nevével ez így összecsönjük, Martin Moon. Tulajdonképpen nagyon kevés dolog van, amit úgy ismerően és mi fedezzük fel az ő segítségével ezt az esőáztatta, nagyon borús írtájat, ami annak ellenére erre tekintve nagyon depresszív, magas sorozat, viszont elég komoly rekeszizom gyakorlatokra kényszerít minket. Érdekességes sorozatnak, tehát egy, egy komédiáról van szó, hogy van Martin Búnak egy idősebb, felnőtt, legjobb barátja, akik közösen jelenetek tényleg élmény száma mennek, azonban ez a barát és most furcsa hogy a, a, furcsos, a sorozatnak egy képzeletbeli ember, egy képzeleti szakállás fickó, Sean Murphy, akit Chris O'Dowd alakít, aki az IT Crowdból, vagy a Rokkó című filmből is talán ismerős lehet. Norrá és a sorozatot, ugye vannak közös interakcióik is. Bepillanthatunk tulajdonképpen a Múl családnak is az életébe, akiket hát három nővére van szegény Márti Múlnak, akik hát egyik ronda, mint a másik, hát az egy dolog, de ezen kívül stílusok is finoman szólva hogy kívánni valót maga után vannak ugye ellenségei az iskolában Martinnak vannak kis problémák, szépen felnagyítanak a, a, a sorozatban, és a szülők is megérnek egy bicsit, amikor az első részben ugye, szegény Martin új biciklit kap, és szegény kell, amikor a két e, e, Iker, még vele egykorúak csak kis, gyorsabban nőnek, messze a bicikit összetörik, haza áll itt az az apa, ezt tenni kell, azt mondta, hogy álmelyem, hogy szépen az ikrek édesapjához, és megtorolja ezt az esetet. Bekopogtat, és akkor végül is nagyon nehéz ezt szóban kifejezni, mert inkább gépen állt a humor, de egy rendkívül érdekes jelenet, összebarátkozik az apukával, és egy ilyen apasz akkor jön létre, akik folyamatosan a saját gyerekeket szidják és akik el vannak nyomva a, a gyerekeik által. Rendkívül humoros is jól megkreált jelenetről van szó. Hat részes volt az első évad, én abszolút tudom ajánlani, kigapcsolódásra tökéletes, kicsit gyermekkel világa, de jó értelembe véve, hogy minden napoktól egy kicsit fel tudja dobni, hogyha egy ilyen epizódot benyomunk, és abszolút a poénok is szerintem nagyot ütnek. És én ezt tudnám ajánlani. Tehát Moonboy. Hát szerintem elláttuk a, a hallgatóinkat nézni valóval. Ja, a közeljövőre. Mit szóltok, hogy térjünk át az utolsó rovatunkra? És támogatom a megpörgetést, mert okay. iszonyatosan Sok... át lépni az eddig rekordot is, csak szólok. Nem, nem, gyorsak leszünk a top 3-nál. <gül> nem, nem, nem, nem fogjuk bőlére ereszteni. A, Ugye a top 3 rovatról van szó. Uh, ahol uh, szintén szájkó ötlete volt, uh, hogy uh, ugye egyre többször uh, fordul elő, vagy sokszor fordul elő, hogy brit sorozatokat um, az amerikai kontinensen adaptálnak. Ugye említettük a Scheme például a közelmúltból, vagy pont az általunk uh, kibeszélt uh, Misfits is tervben van elvének az amerikai feldolgozás, az Skinsnek is volt amerikai vezérültető, azért szoktak csemegézni a, a brit sorozatok közül. Viszont a másik olda, ennek a, a másik oldala az, az, az jóval ritkább, vagyis hát nem is nagyon tudunk erre példát mondani. Ugye mondtuk, hogy a, a Toppoly az például tekinthető a, a The a drótnak a, a kis testvérekként gondolhatunk rá, vagy volt a Diárocímű sorozat, amit felfoghatunk mondjuk a medmerre adott brit választranak, de de ritka az, hogy, hogy az amerikai oldalról választanak az angolok sorozatot, úgyhogy a mi top 3 munk az egy olyan képzeletbeli toplista lesz, hogy, hogy milyen amerikai sorozatokat lehetne Angliában adaptálni. Tehát ez lesz a, ez lesz a top 3, és hát nem tudom mondjuk vendége ki az elsőbség, hogyha van kedved, akkor kezdheted. Óra, sem meg. rácsán. Nagyon nem, teljesen. Igazban. Abszolút nem, olyan a feszültség igazából az van, hogy hát a top 3-ra annak elég az én ötletem volt egy a jó kettő ötletet sikerült <gül> felállítani, De a harmadikra azonban nagyon gondolkodtam, hogy be fogom írni, úgyhogy szerintem azt mondom a harmadik kép, és ez legalább pörget is a sort, uh -huh. szerintem nincsen a survivor brit verziója. És oh. feltehetőleg sokan nem nézitek, mert amúgy is, hati nem is, de rengetegen reality ellenesek manapság, úgyhogy én a Survival-nek nagyon-nagyon szeretem az eredetiét, általában a 3-4 szezonban egy az, ami működik, de azt azért nézném meg nagyon brit versenyzőkkel, mert mert el tudom kézen, hogy teljesen más lenne. Mm. Tehát van egy, van egy annyira erős ilyen social game aspektus a, a taktikai játék mellett, hogy szerintem egy teljesen különböző kultúrából, más nem, nem is más értékrendekkel, de azért más jellegű karakterválogatással, vagy más szempontok szerint összeáll, összeállítva egy ilyen csapatot, akár teljesen más arculatot is adhatna ennek a játéknak. Úgyhogy én akkor pörget pörgetve gyorsan azt mondanám, hogy Nekem a harmadik helyezettem az egy Survivor UK lenne. Ez egy remek ötlet egyébként, szerintem mindannyian kíváncsiak lennénk rá. Én, én egy, nem tudom mennyire ismeritek ezt az amerikai sorozat, az én harmadik helyezettem a Homeboys uh, Home in Outer Space című uh, szériának lenne az angol remake -je. E, UPN csatornán játszották 1996-ban, nagyon röviden annyi a történet, egy sci-fi e, szériára van szó, ami egyébként e, az USA-ban hatalmasat bukott, ez minden bizony a angol keretek között nem így működne, 23. században járunk, két e, afroamerikai asztronauta, tudom, megint ebbe ebbe létszve mindegy, nem lesznek rasszista felhangok. Tehát két Afronauta egy szárnyakkal felszerelt autóval járja az univerzumot, és közben pedig különböző kis intergalaktikus kalandokba keveredik. A sorozat elvileg a Star Trek parodiának készült volna, nem igazán tudta ezt betölteni. Rendkívül gyenge trükkökkel, operált rasszista poénok voltak, benne tényleg, nem tudom megkerülni a témát mondhatjuk azt, hogy űrhulladékot kaptunk. Tudom, hogy ez most oh. nagyon negatív, viszont én úgy gondolom, hogy negatívból is ki tudunk jutni a végére egy nagyon pozitív végkifejletbe, és az angolok lennének azok, akiket meg tudná fogni ezt a nagyon abszurd történetet. Ezt említettük a doktórhely is nagyon sok minden a doktori történetében, akár a, a az ellenfeleket nézzük, akár az, az alap kiinduló szituációt, ugye maga már csak ugye a, a piros kis telefonfülke, hogy, hogy abszurdnak tűnik, ennek ellenére mégis el tudják adni, jól szórakozza az ember, tehát az alaphelyzetet áthozva egy, egy kicsit paródiaszerű, minimális drámát is a karakterek között bevívő euh, humorral átszőtt történetet tudnának alkotni, a, és ugye az angoloknál szintén látjuk, hogy nem probléma a költsűvetésnek a, az alacsony volt, tehát én úgy gondolom, hogy az angoloknál működhetne ez a sorozat. Nem is hallottam erről a sorozatról soha, mint az amerikai. Nekem, én valamikor találkoztam vele, de. Már szerintem ennyire eltöröltem az agyamból minden mát is, hogy... Youtube-on nyugodtan keressetek rá, abszolút tudom, hogy van néhány jelenet Jó, megnézem majd akkor a anyám az autó után. Na de akkor egyébként rögtön be is rakatnánk Idris Elbát a főszerepbe, nem? Igen, igen, rágondol, nem tudom, ki lenne a másik főszerepbe egyébként. Zsízt a fel, vagy nem tudom, hogy ki lenne, de ő... Pontosan belül dönt mind a kettéknél a és úgy döntenek, hogy ez lesz az a visszatérnek az angol tévézésbe, így van. Igen, öm, <coughs> akkor én jövök, én már megint külön azok, és megint öm, kicsit öm, kitágítottam a top 3-nak a határait, öm, mert nem egy-egy sorozatot fogok mondani a top 3 egyes szintjén, hanem sorozat, több, tehát több sorozatot, sorozat típusokat. É, és úgy hadarostam meg a top 3-at, hogy három darab olyan jellemző mentén, amiket szerintem megemlítettünk a, az adás első felében, hogy mik azok amikért jók, mik azok amikért szeretjük a, a brit sorozatokat, és ezért ugye a harmadik helyre én azt raknám, hogy rövidebbek ugye az évadok, emiatt sokkal kevesebb a töltelék rész, és hogy minek néznék meg emiatt egy brit remake-ét, igazából a revolution tettem ide, de bármelyik high concept, modern high concept sorozatot ide tudnám tenni a, uh -huh. az, ö, a network tévéknek a, a felhozatalából az elmúlt x évből, mert igazából marha kíváncsi lennék, hogy egy ilyen viszonylag jó ötletet, mint amilyen a Revolution volt, hogyan tudnak megvalósítani 6-7-8 részes, részes évadokkal úgy, hogy tudják, hogy hova kell kihúzni, tehát ho, hova tart a sztoriuk. És nincsen idő... Ö, izére random kardozásokra ö, sétálgatunk az erdőbenre, hanem kimondottan, meg, meg arra, hogy akkor most ö, bedobunk egy eletheinget, hogy akkor most honnan jön a áramszünet, meg valami, csak és kizárólag a karakterekre, a történetre összpontosítva, és mondom, szerintem ez nagyon jól működne, mert nem lenne meg az se, ami ugye a High concept egyre jobban előkerül, hogy bizonygatják itt a, a, a készítők, hogy tudjuk hol a vége, tudjuk hol a vége, tudjuk hol a vége, mert nyilván tudnánk, hogy hol a vége a hatodik rész végén, e, és ugyanakkor mellette jobban tudnának koncentrálni a lényegre, úgyhogy, úgyhogy én ezért mondom ezt, ezt a kategóriát, hogy szívesen megnéznék egy e, amerikai típusú de rövid, hatrészes évadú High Concept-et. Nagyon jó, tehát nekem is nagyon tetszik, én is beneveznék ezekre. Én is kicsit más, hogy fogtam fel, vagy más, hogy állítottam föl a, a, a rangsoromat, én se konkrét sorozatokat adaptálok, bár mind a három helyzetnél van egy sorozat, amit példaként hozok föl, hanem inkább inkább bizonyos, tehát ezeknek a sorozatok, nem, nem, nem magukat a sorozatokat, hanem a sorozatoknak a felfogását, vagy a, a, vagy a témáját ö, ültetem át a, a Szigetországra, és itt a, a harmadik helyezettem az a, az a Spartacus sorozat, mm -hmm. ugye a, a Stars-nak a sorozata, mm. ö, amit, ö, aminek a, a, a felfogása, tehát hogy, azt, hogy hogy nem egy rettenetesen realista sorozatról van szó, hanem, hanem ugye hát tér előtt, és hát ö, a túlzásoktól sem mentes felfogásban viszont egy nagyon-nagyon feszes cselekményszövéssel és jól kidolgozott karakterekkel operáló történelmi sorozat, ami, ami azért hű marad a, a, a történelmi elemekhez, és nagyjából. ezt nagy többé-kevésbé, igen, de betartja úgy nagyjából a, a fő kereteket. Ez az, amit átültetnék egy Robin Hood-történetre. Nem pontos a megfelelés, többek között azért sem mert hogy a meg megvolt már előre a történet teljes éve, hiszen tudjuk, hogy a rabszolgálázadásnak mi a vége, tehát ott volt egy konkrét... ez. csak szóval. azt mondtam, hogy tudjuk, mi a vége, azt nem? Jó volt, igazad van. Igazad van, van. <síns> ja, Egyébként Spartacus meghal. <síns> nem igaz, mert nem tudjuk, mi történt vele. Még lehet, hogy mai napig itt él, közöttünk. Jogos. Reincarnálódott. Igen, és Steven... Vagy Steven Dicknight-nak hívják, igen. Lehet, lehet, igen. ez egy Unilead regény volt, igen. Lényegében igen. Jól van, csak elvittük megint a... Rász, ez az. Nagyon baj, bocsánat, gézbe vele folytatjuk. Folytass, Szerintem a spartacus az ez tökéletes. Tehát ugye a Robin Hoodnál nincsen egy ilyen konkrét story-ív, vagy történetív, de de ugyanúgy van egy nagyon-nagyon jól ismert környezet, nagyon jól ismert karakterekkel, akit rengeteg feldolgozásban, az ifjúsági feldolgozástól kezdve, Kevin Costner filmeken át, vagy filmen át, paródiákig mindenhol láthattunk, és ez szerintem egy új csavart adhatna, vagy új életet lehelhetne a, a sorozatba. Ugyanúgy el tudom képzelni, hogy mondjuk egy. Egy Natingami bírónak, illetve már nem emlékszem, hogy hívták a, a, a főcsatlósát, aki minden filmben ö, szerepelt, ö, de, de ugye őt lehetne mondjuk egy első évadban megtenni főgonosznak. Ugye a Spartacusban is nagyon jó ö, ellenfeleket állítottak a Spartacus karakterének, erre itt is lenne, lenne lehetőség. Bár hát mondjuk Ellen menne, nehéz lenne újra megcsípni már a, a, a projekthez, de hát Marené hal meg utoljára. De ugyanúgy megvannak azok a nagyon jó karakterek, akik köré föl lehetne építeni ezt a sztorit. Belefér az, hogy, a, hogy az erőszakkal vagy a szexel is hasonlóan szabadosan bánjanak, mint a sportakuszban. Én simán el, tudom képzelni, el tudok képzelni egy hasonló hátteres megoldást is, és, és a Robin Hood történetnél jó tenne az, hogy nem kell mondjuk három évadban gondolkozni, meg tíz epizódokban, hanem akár csak egy-két rövidebb, milyen hat részes évadban le, végig tudnák vinni a, a, a történetet, a ingemi bíróval való leszámolásig. Akár még a keresztes hadjáratokat is be lehet vonni így a történet elejébe, tehát itt azért vannak, vannak lehetőségek, amikre szerintem egy, egy jó író, mondom új életet tudna lehelni ebbe a, ebbe a, a történetbe, úgyhogy én ezért a Robin Hood-szpartakuszosítását találtam ki, mint harmadik helyezettet. Jó, jó. Azt teljesen. Jó, akkor megint jövök a másodiktól, ugye? Aha. Igen. Hát ö, k kicsit loptam Bruginak az ötletét, mert Aha. mindenféleképpen egy ilyen networkös nyomozós heti torgot gondoltam, de van Aha. is hozzá konkrét ötletem, hogy számomra leginkább a lighthow működne. Ez az át, átirat, Nem csak azért, mert Tim Ross eredetileg is brit származású, hanem mert az, annak az amerikai verziója is egy kicsit karcosabb fölfogás volt talán, mint ami a networkös heti nyomozósoknál elő szokott fordulni. És hát a 22 epizód per év az szintén nem segít sokat azon, hogy egy feszes tempó, egy ilyen egy, átív, egy erős átír előszáll a megkarakterizációval, és ha ezt a higítást kivesszük belőle, és kicsit csak a sötétebb részekre koncentrálnánk, akkor szerintem ez remekül működhetne egy brit verzióban. Még hogyha egyébként ez egy ilyen nagyon-nagyon konzervatív tipp is. Mert hogy a, a koncepcióban szerintem egyébként nagyon sokszor van fantázia és sorozatoknál, tehát is teszem azt, idén például a followingot vártam, aztán két év, de két év, két rész után el is váltunk tőlük. De, de szerintem ez működhetne. Már csak azért is, mert uh, a brit sorozatoknak a másik, amit a bűnögi részeknél nem is nagyon beszéltünk meg, hogy nagyon-nagyon jó videéneket hívnak, szerintem. Tehát a Luthernak is volt egy ilyen erőssége, a Shadow Line nak is nagyon jók voltak a gonosz karakterei, és szerintem egy heti nyomozó sorozatot ez maximálisan töl És a brit szinthez talán egyedül az inside-ot tudom mondani a jó ezből, ami, ami fölért. Hm. Igen, legyen a igen. és akár meg lehetne csinálni ezzel a sorozottal azt, mint most a Low Inter hogy a Tim újra elvállalja igen. a főszerepet, és megnézzük, hogy angol környezetben, hogy mutat. Én Igen. bocsánat, hát, úgy emlékeztem, hogy harmadik vagy a sorba elnézést. Ö, gyors teszek, ö, úgy gondolom, hogy... Ö, Míg az amerikai, az amerikai foci lehet tekinteni nemzeti sportának, mondjuk a baseball mellett, addig Angliánál nem kétséges, hogy a labdarúgás az. Úgy gondoltam, hogy amíg a, a Friday Night Lights szekintet egy olyan amerikai foci sorozatnak az USA-ba, amit nem lehet megkerülni, és amely minden szinten jól kiaknázta egyrészt a karakterebben lehetőséget, de a játéknak a az összetartó erejét, a szépségét is be tudtam mutatni. Angliában is meg lehetne ugyanezt csinálni, teljesen labdarúgással a középpontban, középiskolások esetében. Ami problémát jelentett, hogy kevésbé annyira összeszedett, vagy annyira látványosan és ügyesen összerakott talán az utánpótlás nevelés, mert az Amerikában még szervezettebb keretek között megy, Ö, ö, illetve még közönség kíváncsi rájuk, de úgy gondolom ez nagyon jól meg lehetne azért ettől függetlenül oldani. de egy, egy cíni sorozatot kaphatnánk, de elsősorban dráma ö, kapna hangsúlyt, de szépen ebbe is hogy össze, több sorozat nem, is bele tudnák csempészni. Ö, és igazándiból egy Friday Night Lights remake angol módra szerintem szuper lehetne. Gyakorlatilag az első helyezett ennek az egyik fele a szó szerint ez... Komolyan! Aha, aha én is pontosan erre gondoltam, hogy Fádi Nács látsz, szerintem nekem, is ez, tudani, mert... igen, nekem is eszembe szembe jutott, csak én nem labdarúgásban gondolkoztam, hanem kriketben. <gül> Na jó, nem viccet félretével, nem, nem. Azt azért megnézném, ahogy 15 éves kis horunik a képernyőn. <gül> <gül> én az alkoholizmus... Vagyok, a jó szétszúzások lehetnének. Igen, <laughs> igen, igen, az biztos, után az Egyébként még, még azt a részét is tök, tök jól át lehet emelni, hogy ugye a Friday Night Lights, ban ez egy ilyen kitörési lehetőség a, a, igen, a középnyugati igen, biztos, teljesen jellegtelen jó, jó. városban a fiataloknak, mert hogyha ezt átrakjuk egy mondjuk parvárosba, akkor ott, ott gyönyörűen meg lehet ugyanezt csinálni. Ja, ja. Oké, okay, akkor én jövök. A, a második ilyen nagyon jó ötletem, ötletem? elnézést, nagyon izé vagyok most ilyen egocentrikus, Másik nagyon jó, nagyon jó ötlet, amit a, a britek csinálnak, azok az, hogy merészek kevésbé ragaszkodnak egy lefektetett sztátuszkóhoz, mernek újítani, itt most ugye a legjobban a, a Spux című brit sorozatot tudnám mondani, amit ugye én nem néztem, de ugye arról legendás, hogy egy 24-re adott válaszként, tehát egy, akci, egy ügynökös akciósorozatról van szó, ami azt hiszem 7 vagy 8 év alatt élt meg, és a 8 év alatt legalább 6 főszereplőt elfogyasztott. Hát, és ott olyan főszereplőkről beszélünk, hogy 6 Jack Bauer halt meg alatta. Hm. Ö, tehát mernek, mernek újítani, és ö, emiatt mondanám én azt, hogy nagyon szívesen megnéznék, ha nem is reméket, de spin a Sons of Anarchy-ból. Nem mondod Ó, oh, <gül> a, Be a Belfasti Charter? Aha. Elnézést! Egy rugóra! Egy rugóra! Mert ugye arról van szó, nem, egy vicc volt az egész, nem, nem, nem ezt a Na jó, de szóval. Ö, tehát ö, ugye a Sons Anarchy-nak szerintem sokszor szokták felhozni azt a hátrányaként, hogy nagyon ragaszkodik a karakterekhez, ö, igazából annyira nem érezzük veszélyben őket és hogy nagyon kíváncsi lennék egy hasonló, tehát egy hasonlóan nagy nagyon komoly családi történet lejátszásához a Belfasti motoros klubnál, ahol viszont tényleg mindenkit félteni lehetne. Nem lenn, tehát akár mikor megtörténhet az, hogy Jack Steller elcsapja egy kamion motorozás közben és ott maradt, és hogy meg és hogy mégis történének ilyenek. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi lennék, egyrészt amiatt, mert érdekelne, hogy hogyan birkózik meg egy ilyen eseménnyel ö, egy, egy hasonló klub. Másrészt pedig azért, mert egyszerűen fenébe is szeretem, hogyha meg tudnak lepni. Na. Hm. Úgyhogy, úgyhogy bocsdani, de én lőttem el. Semmi baj. <laughs> És ráadásul ott, a, hogyha tényleg maradunk az ír, írszálnál, akkor ott azért a, a bűnügyi részhez az is, is akik a meg, a meg, meg, meg, meg IRA, I mean I mean IRA van, a karanténszervezetei. I mean, Igen, mean, I mean, I mean, az, az, az, nagyon... az a következő, de most Génz is előtt azt amit mondtam volna, amit mondod, mondott, de nem baj. Semmi, érdesre káncsak. Ne viccel, mert szik nem akarsz valamit mondani, esetleg még erről látva eltalálsz valamit? Nem, de nekem is azért Észak-Írországba került az első jegyzetem, úgyhogy. jó. Helyes. Na, nálam a második helyezett az, az szintén egy konkrét sorozathoz fűződik, de nem a, annak a sorozatnak a történetét emelném át, ez a konkrét sorozat, ez a Tremé, ugye uh -huh. David Simonnak a New Orleansben játszódó sorozata, ami, ami cselekménytől többé-kevésbé mentes és sokkal inkább hangulatképekre, milyen életképekre megy rá, rengeteg karaktert mozgat, és alapvetően egy városnak a, a kulturális lüktetése a, a, a főszereplő, és azonból is a zene hétetlenül nagy szerepet játszik. És hát azért, hogyha Angliát nézzük, akkor a zenében ott is találhatunk olyan, olyan pontokat, vagy olyan időszakokat, ahol, ahol amikőre érdemes lenne egy, egy hasonlóan ilyen lóki visszafogott természetes és emberközeli sorozatot tervezni, Nekem két ilyen ötletem is van, vagy két korszak, de ez akár egy, egy, egy sorozatnak is lehet két különböző évadja. A város az Manchester lenne, és, és mondjuk az első évad az, az szólhatna a punk korszakról, tehát ugye a 70-es évek végéről. Ugye a, a, a punk színának a fellívelés az nem köthető egy konkrét városhoz, vagy ha igen, akkor az inkább talán London lehetne. De, de Manchesterben is voltak nagyon fontos koncertek, meg fesztiválok, meg helyszínek, és, és az egész ö, punk ö, forradalomnak a, a társadalomra, a fiatalokra a gyakorolt hatása, ennek a felforgató volt, illetve ennek a, tényleg a, a kulturális hatása az egy érdekes, ö, Ilyen tematikus középpont lehetne egy olyan sorozathoz, ami, ami mondjuk tényleg Manchesternek így a, a, a tehát Manchesterbe, nem csak hogy Manchesterbe játszódna, de a város életét is bemutatná több szemszögből. Lehetnének a, ugye nem a, leg, nem, nem a legnagyvesebb punkbandák, hanem, hanem helyi, kevésbé ismert punk együttesek vagy zenészek a főszereplői, mint hogy a tremében sem a a legnagyobb nemzetközi elismertségű zenészek, azok megfelebb kameókba szerepelnek, és a, a több rangú zenészek, akik szintén zseniálisak, de, de mögöttük, ugye egy ilyen zenei legpesgő városban mellékszerephez jutnak ők a főszereplők, tehát szerintem elég jól be lehetne épesíteni egy, egy ilyen sorozatot. És ott a második évadban pedig itt most a, pont a, az adás előtt nézelőttem, és olvasgattam erről, és ott találkoztam, vagy találtam magam szembe a Medchester nevű ö, fogalommal, ami így a, a Manchesternek a, a 80-as évek vége, 90 es évek elejé időszakára vonatkozik, ahol is a ilyen furcsa egyvelege alakult ki a, a, a rock zenének, ö, illetve a, a tánc zenének, itt a Stone Roses, vagy a, vagy a New Order nevű zenekarok által félmjelzett ez, a, ez az időszak, de a, a Blur, vagy az Oasis is ennek hatására, vagy ennek a ennek a zenei korszaknak az elején indult, és ez is nagyon nagyban felforgatta a városnak a történetet. Azért választanám mondjuk már a második évadnak ezt a korszakot, mert, mert egyrészt ez a adott ilyen késői válasz is lehet, másrészt ugye itt olyan klubszéna alakult ki, aminek a, a városra tett hatását szintén érdemes megnézni. Akkor itt a drogok vagy a bűnözésnek a, a szerepe, hogy az hogy jön be, hogyan kapcsolódik ezekhez a zenei jelenségekhez, vagy forradalmakhoz. Azt is meg lehetne említeni, tehát hogy elég sok oldalról meg lehetne nézni a városnak a történetét mondjuk ezen a két korszakon, meg ezen a két évadon keresztül, úgyhogy ez a, ez a zenés sorozat lenne az én második helyezettem. Jó, jó. Mi lenne a cíne? A kérdés jó. Manchester? <gül> Manchester <gül> Manchesterben kéne találni egy olyan negyedet, ami Aha. Hát ugye hogy a második évadnál adnám magát a Matt Chester, de igen, igen. de hogyha a punk is, is szerepelnie kéne, akkor az, az már nem fér bele. Hát a ha, hallgatók közül, hogyha valaki nev, címet akar adni a, a, a zseniális sorozatomnak, amit már nyilván el is kezdtem írni, és csak időkérdése, hogy képernyőre kerüljön, akkor, akkor szeretettel várom a címgyakoslatokat. Én, én már lőném is föl egyébként uh, valamilyen crowdsurfing, crowdsurfing, crowdfunding, oldalra, mert. Kikszta tereljen? Megszta én simálodnám rá a pénzt. Így van, így van. Na, már meg is van, hogy mivel leszek dúsgazdag. Oké, okay. na, tessék, megérte megcsinálni egy haladást. Jó, Szákló, első helyezetted? Uh, már mondtam, az első helyezettem az Észak-Írországba, Egy pusztán a borongos atmoszférája miatt, de akkor döljük is le a címet, a Dextert vinném át Angliában. Hm. Ami, hát egy elsőre lehet, hogy meredek, mert maga az, maga az amerikai sorozatnak azért nagyon sokat hozzáad a hangulatához ami szerintem, meg, a, meg, az, meg az egész millió, ahol játszódik, de ugyanígy lehetne egy, egy hasonlóan karakteres, atmoszférára a Észak-Írországból, mondjuk nem rákokat, meg ilyen koribi koktélokat a kollégákkal estő nem nek a pubba. Mm. Vagy a motorcsónakozást azt abszolút egy ilyen kis halászcsónakra cserélni. És emellett szerintem a Dexternek van egy olyan gyenge pontja az én szememben, hogy helyenként kigúlgozott túlságosan. Mm -hmm. Tehát úgy, úgy, úgy sötét, de úgy naturán sötét. És szerintem a brit közeg az adna hozzá egy fajta karcosságot, Például akár főgonoszok terén, mert én a negyedik évad végén hagytam abba talán a texet. Uh -huh. Tehát én, én utána nem követtem már sajnos, de, de nekem ne a főgonoszok sajnál ne sajnáljam jó. Szóval nekem a terén lehetett volna még valami túszt beleírni, uh -huh. illetve szerintem hát a karakterek közötti interakció is nagyon-nagyon lehet, lehetne még. Azáltal, hogy mondjuk egy. egy Sokkal természetesebb párbeszédet írnának nekik. Vagy például egyébként a Dexternek a monológét úgy, hogy van kivenném. Uh -huh. Tehát, hogyha egy jó. Lett, már nem is az, hogy idegesítő lett, hanem most, pont mostanában volt, idén láttam a De sorozatot, amiben a főgonosz, vagy gyakorlatilag egy sorozatgyilkos, Jamie Dornan átvalakított karakter, és ő végig egy teljesen átlagos vádapa, és soha nem volt a gondolatait, nem tudott, hogy amikor büntettet hajt végre, azt miért csinálja, csak egyszerűen. Hihetetlenül részletesen és aprólékosan követel. És szerintem ez adna az egész ír, igen, északír borongóság mellé egy olyan misztériumot, ami, ami a narálás megölne. Úgyhogy én egy ilyen északír narálásmentes, pávós, kiscsónakos, kisvárosos dexterre gondoltam, így az első ilyen. Azt mondanám, remek ötlet, és közben eszembe jutott, ha már, ugye, a ettől mondhatom természetesen, és átértem én is, mert legutóbbi adás során volt már a és rácsak én mondtam valamit, úgyhogy is ebbe kellemetlen helyzetbe kerültem, de. De most uh, épp azon gondolkodtam, hogy a Dextert uh, össze szeretne elveszni Lutherrel, és ez egy remek kis páros alkotna. Tehát egy egy remake, egy spin-off, és nem tudom én milyen a kategóriákat tudnánk kialakítani. De te most arról a Dexterről beszélsz, aki eddig már Kane elől tudott folyamatosan. Igazad van, igazad van. Meg, meg, megúszni, úgyhogy. <laughs> Tehát, ha őt be tudta csapni, akkor azt már nincs is számára kihívás. melközlekedési kamerákat. Na mindegy, nem megyek bele a Dexter értetlen el nem fogásának részleteiben. Térjünk ki akkor a Sunset Fenelhi spin-offjára. említette, ez egy hatalmas viccel, amit valószínűleg soha nem fognak ki de mi azért örömmel játszunk az ötlettel, Öt hogy mi lenne, ha a sorozat címe akár lehetne szembel is. Ugye így nevezték a az Északi éjszakír, a simaír... Sembel, igen. Wárj, de igaz, éjszakír volt, teljesen Belfast, igen, tehát éjszakír charter, tehát az éjszakír csoportos elását a Sansa fenerhi Gondolkodtam, az is esetleg, jól nem észre, nyolc, voltصل, sorod, hogy arról volt szó, hogy 80 as években alakított, tehát 87 Ben alakították, és uh, kezdődhetne akár ott is a sorozat, és ezáltal el is különülne uh, időpontból, a korszakban is. A probléma az, hogy igazán, hogy tudjuk, a ha nem is a végkifejlet, az elég fontos uh, dolgnak volt ami a szemtanulja az évadok sorai, mi történt uh, Belfázban, ezért ezt az ötletet elvetettem, de ettől függetlenül uh, akár lehet egy olyan variáció is, hogy... Uh, egyik főszereplőt, hát szerintem adja magát Chips, visszaköltözne, ugye, Észak-Írországba. Ő maga, ha jól tudom, ugye, és Kód, de, de Észak-Írországban Belfázban nőtt fel, és hát akár ő köré csoportosulhatna ez a, a charter. Esetleg én meg lehetne azt is átszélni, hogy kibővítem most a brit sorozatos listát, hogy lehetne egy spin hogy hogy a ezt az éjszakért már eléggé kiveséztük, lehetne egy svéd reboot ugyanis én most a katások során döbbentem rá, hogy van egy stokholmi is a, a sanszofener hínek. És bizony, bizony Markus Anderson a, a, az elnök. Vajon, honnan jött ez a névvonal? Sokat gondolkodtak rajta a szaterék. E, Esetleg meg lehet játszani egy, egy éjszakon játszódó, hidegszínekkel operáló uh -huh. e, rebootot is, és akkor e, talán ez az első, amit Amerikából adaptálnak Svédországba, de ez mondom most eltétva az alap témától. Tehát nálam az első érzet, amit nagyon szívesen megnéznék, az a Szánszófenerinek a, a rebootja lenne. Nagyszerű. Uh -huh. Nálam pedig a, az, az első helyezett, az az a borongosság és az a realizmus, ami a brit nyomozó sorozatoknak sajátja. Üm, ugye emlegettük nagyon, nagyon sok nagyon jó üm, brit nyomozós, brit krimit, üm, nagyon sok sötét hangnemű krimit, úgyhogy szerintem adja magát, hogy Ö, hamarosan érkezzen a CSI Manchester című Egyetlen. <gül> <sínt> <sínt> <sínt> de most halál, halálosan komolyan mondom, hogyha kihajítanák a, a CSI formátumából azt a túl eltúlzott technikai dependenciát, ami, ami, ami megvan benne, és egy sokkal realistább irányt venne föl, emellé ugye Azért a csi ről azt kell tudni, hogy ö, az még a, az amerikai nyomozó sorozatoknál is ö, jelentős ö, szerepe van benne, főleg az első évodaikban, mind a Miami-ban, mind a New York-ban, mind pedig az eredeti Vegas-ban a képi világnak. Tehát a, a legelső CSI-nak ugye egy olyan képi világa volt, ahogy ö, nagyon sok embert az, az is ö, megfogott. Uh -huh. Úgy gondolom, hogy ez egy az esős Manchesterben, uh -huh. ö, ahol Ugye, e Ezt kimondottan meg lehetne valósítani, főleg egy ilyen sötét tónusú ö, büntényekkel, ö, egy olyan főhőssel, aki depresszióban szenved. <gül> Igazából nem dolgoztam ki teljesen a fejemben a, a, a mikéntjét, meg a hogyanját, mert mint említettem, nem egész három perccel az adás felvétele előtt ötöltem ki a háromas listámat. De, de úgy gondolom, hogy ö, ez érdekes lehetne ez egy ilyen, ilyen csomó szájnak a megtekintése. Is is Mondja, mondjad, mondd csak, mondd csak. Nem csak, hogy már, mond, már mondanám is a főszereplőit. Halljuk, halljuk. na. ha. Na -ha. Ö, én beraknám úgy, ahogy van a, nem tudom, az Amerikában című filmet láttátok-e. Igen, igen. igen. Na, annak na. a főszereplő páros ugye pedig considim volt a, a főszereplő, az a férfi főszereplő és Samantha morton Szamonta Mortonakitalán legjobban a külön véleményben ő játszott a főprekogot. Ő volt a női főszerep, és nem ez a páros, mint a, mint a főnyomozó páros. Én, én, én engem legalábbis rögtön megvennének velük, Fenni és jó. pedig hon már nagyon kijárna egy, egy sorozat főszerep. Abszolút. Erem. És amit mondasz egyébként, hogy, hogy tényleg volt hogy a CSI-nek is van olyan vonulata, amiben tényleg a minőségét, a CSI New az első az abszolút ilyen sötét tónusú volt, és tehát hogyha tényleg nem lennének ilyen korlátok, mert ott nem vissza kellett volna venni ebből, akkor egy jó kis sorozat kerekedhet ki belőle, úgyhogy támogatom az ötletet. az első nagy felhőrdilés után abszolút megkészül, hogy van ebbe -e lehetőség. Ja, hát ugye az én első ötletem az igazából csaltam, mert, mert két részre osztható, és pont Toni el is, el is lőtte az első felét, úgyhogy így megkímélt meg a csalástól, ugye az a Friday Night Lights, Friday Night Lights lett volna. Ö, és témában ehhez illő egy másik foci sorozat, amit, ö, amit át lehetne vinni ö, Angliába, ugye, ami szintén egy amerikai foci sorozat, aminek meg lehetne vagy megfeleltetni az angol verzióra. Ez pedig, mintha jól belekavarodtam, mondom inkább a címét, ez a The League. Ugye a, az FX-nek a, a, a fantasy futballos sorozata, amit mondjuk egy, egy szintén foci rajongós, oldalra át lehetne vinni, ugyanígy egy haver, férfi haver lenne az alapja, ugyanúgy lehetne egymást szivatni a különböző csapatoknak való szurkolással. Szerintem négy-öt remek komikus színésznek a castingolásával már igazából a nagyja meg is lenne. És hát a, az ottani futball drukerságnak szintén megvannak a, a sajátos jellegzete, jellegzetességei. Ö, lehetne skinhead karaktertől kezdve bármit bedobni, hiszen hasonlóan, az hasonlóan, az hasonlóan Hasonlóan. Hasonlóan. Prostó, humor, prostó humorral ö, operálna ez a sorozat is, mint a The League. Tehát szerintem a, a, a futballrajongás, mint, mint téma, az, az, az üdvözölni ezt, ezt a sorozat koncepciót, úgyhogy nálam a De a, a, az angol verziója lenne az első. Aha. És nem mondtátok az Elementorit? Station. Ja, igen. Ott <gül> pedig, á, hogy nekem jutott eszembe. Lehetett volna, igen. Ö, igen, én, én a Games ö, sorozatához nagyon-nagyon remélem, hogy Vinny Jonesnak nak szerepe lenne benne. <gül> Mert egyszerűen a, az Eurotrip óta, ő, ő erre, a, tehát látszik rajta, hogy egy, egy ilyen sorozatban lenne neki a helye. Igen, és hát nyilván kameókat is lehetne belerakni, tehát ilyen e től kezdve. Egy ilyet, tehát a League is tele van velük. Na persze. Hozzáadnak a franchise-hoz abszolút. <gül> Na, hát szerintem mindannyian nekiállhatunk írni ezeket a sorozatokat, és garantáltan nem lesznek olyan jók, mint az ötletek, de. <gül> <gül> nem, szerintem nagyon jó, nagyon jó ötletek, ötleteitek voltak. Úgyhogy, úgyhogy ezek Már a. Az... az adást valamelyik brit TV csatornának a fejesei felé? Szerintem, abszolút. De így magyarul. Így magyarul. Igen, ez <gül> Igen. Jó, hát a, a két órás adás időt azt nem sikerült tartani, de a három órát nem léptük át, úgyhogy Igen, a örül, örüljünk ennek is. Jó, akkor hát, a monológomra, nem sor, amit beszéltünk az elején, hogy... Majd a vége, hogy a vége. Igen, hogy God Save Döküint szavalsz, vagy micsoda? Te az csak... az én nem mondom, God Save Döküint szavalsz, azt mondom. <laughs> így, van, így van, ezzel készültem igazándiból de nem, csak a, csak a műsoridő miatt úgy döntöttem, hogy akkor erről lemondok, de talán jobb, hogyha a hallgatókat is megkímélem ettől, hát mert egyébként a zenés változatát uh, próbáltam volna, tehát egy ilyen aláfestés, az egy aláfestéssel, ami... Azok mi lennénk a kapellában? Így van, így van. A glee a angol változata, gli. na mindig. Most megcsináljuk a glee angol változatát, na? Mit Így van, van? összedobjuk. Remőrfényé csak jobban. Mondjuk, <gül> hogy cseh, és ez a rasszizmus körét beizzált. <gül> Keredbe kerek a történetet. <gül> Elnézést kérünk minden létező társadalmi csoporttól a mai adásért. Itt megsértettünk, igen, <gül> mindenki volt. Az megvan, hogy Nem ez, van ez van volt az eredeti van. célunk, de közben belejöttünk és élveztük. Ez, megvan, van, sem ez, a van, ez van. csak a volt az utóbbi persze. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok angol sorozatról tudtunk beszélgetni, és, és nagyon tudtunk tenni egyrészt saját magunknak is, vagy egymásnak, meg a hallgatóknak, amit ami pár hétig elegendő adaggal szolgál. Bízom benne, hogy a hallgatók is úgy gondolják, hogy elértük a célunkat ezzel az adással. Nem tudom, ti, hogy látjátok. Szerintem teljes. Mindenképp... Bocsánat, a vendégé az elsőség. Ja nem, nyugodtan. Csak mondom, én teljesen, tehát legalább ő a az gazdagodtam, amit nem láttam is. Mi meg végképp akik. Ugye én is így gondolom, hogy gyakran szoktunk viccelődni az angol sorozatokkal azzal a bizonyos mondattal, amit most nem mondunk ki. De tehát egyértelmű, hogy ez, ez mögött, mögött nyilván van egy kis ilyen humorizáló túlzás, tehát mi is elismerjük, hogy nagyon, vannak nagyon jó angol sorozatok, csak nem kell az angol sorozatot, mint egy jelzőként alkalmazni a minőséggel egyenrangúan. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon örülök egy ilyen adásnak, hogy tényleg rá tudtunk világítani, hogy egyértelműen mi is imádunk nagyon angol sorozatokat, brit sorozatokat, és emiatt reméljük, hogy kedvet is tudtunk hozni a nézőknek és nektek egyes a sorozatokhoz, azt meg már most már folyamatosan észlelem, hogy én is meg ti is nézőstök, nézősztök, nem hallgatóztok, de nem baj, majd a spin-offunk az majd megy a tévébe, ugye, tv tévés. Vagy hát már, ha már angol sorozatok, már arra készülsz, mint a The Ricky hogy majd egy animációs verzióval a titeket. Szóval tökéletes, lesz? Ki lesz Pilkington? Ez a kérdés. Nem tudom, de keressetek rajzolókat a dolgon. Akkor ez egy hivatalos felhívás volt működőre. Jövő héten tartjuk a pályaművek kiértékelését. Élő adásban természetesen, úgyhogy várjuk természetesen a, a, a rajzokat. Hogyan képzelitek el az epizodisták animációs animációsként megrajzolva. A címünk... <gül> Na igen, szóval vissza a komolyabb témákhoz, valaki zárja le szintén. A vendéget, a vendéget például szívesen meghallgatnánk, hogy hogy érezte magát itt? Ó, hát én egy a dologásért, csak most te vagyok tompulva, ez az egyik, a másik az, hogy remekül éreztem magam, köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és amúgy nagyon gratulálnék nektek a podcast-hez, mert most tényleg nem azért, mert nem most itt vagyok, de régóta hallgatom, jóta az első adás kijött, öt hete, úgyhogy Úgyhogy abszolút, abszolút örültem annak, hogy szóba kerültek a brit és tényleg mondom, a címek felét, amit mondtatok, az nekem is teljesen új volt, úgyhogy lehet lehet azért még a sárlokon meg a doktor Hunk kívül is találni. É, így van, így van. Ja, hát így van nagyon így köszönjük, van. hogy elfogadta a meghívásunkat, szerintem egyértelműen emelted a, a podcastnek a fényét. Köszönöm szépen és hát nagyon, nagyon kellett ér is ehhez a témához. Úgyhogy még egyszer köszönjük, és reakciókat ugyanúgy várjuk a, a Twittertől kezdve a, a blog kommenteken át mindenhova. Ugyanúgy, ahogy eddig, az eddigi, eddigi kommenteket szintén nagyon köszönjük, meg javaslatokat. Arról még egyáltalán nem beszéltünk, hogy jövő héten mi lesz a téma, úgyhogy, úgyhogy majd jövő héten kiderül. De trash témet benyújunk, mellett, lehet, hogy túl komolyak voltunk most a hallgatóknak, majd a nézettséget, hogy melyik irányba menjünk el. Jogok, szerint, szerintem nem voltunk elég komolyak, tehát ez a, mm -hmm. a rasszizmus, meg a végén, hogy a lényegében a Baki parádét előre hoztuk a végető cím elé. <gül> <gül> <gül> <gül> tehát... Jogos, jogos. mihez képes voltunk? Mihez hát, jó, igen, a legutóbbi adás is képest, de jogos kicsit. Igen, de kitalálunk majd valami jót. Folyt kövés. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Completely different. A... Tett, hogy vannak egy inside joke-jaik, hogy mindig másik hielmezből öltöznek a színészek. És az epizódban a hírosat is nem Lehet, lehetséges. és rátsz, hogy csak egy kérdés van, veszi valaki ugye most ezt az adást, Én, amit igen, itt... Igen, na igen. Megnyugodtam el. Igen, szóval, hogyha valakit érdekelne, Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Alien Rangers, Power Rangers Yo, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Lightspeed Rescue, Power Rangers Time Force, Power Rangers White Force, Power Rangers Ninja Storm, Power Rangers Dino Thunder, Power Rangers SPD, az nem tudom mit lehet, Power Rangers Mystic Force, Power Rangers Operation Overdrive, Power Rangers Jungle Fury, Power Rangers RPM, Power Rangers Samurai, Power Rangers Super Samurai, és most kezdődött februárban a Power Rangers Megaforce. Ó, az már meg a hallottam egyébként, hogy volt white force, mert az azért úgy elég erős. Vile <gül> de. Mindenki egy kis ilyen süveges hídkában. <gül> Csak Fire ranger Nem Nálam még meg a felvétel, frácok. forsz Force. Egyébként <gül> ez a Dinotándoros kép is remek, tehát hogy nem a szemük van már berajzolva a hanem az a Dinotnak a szája, és fölé van rajzolva a szemük. Ja, Asi Tehát én teljesen hihetetlen kínosztok strát, hogy mindig nem látom a képet. Meg... Jó, ja, hát animációs adás, ezt megcsináljuk.